7 Mester Lövésze! Videóajánló magazin Puzsér Roberttel. Minden szombaton és vasárnap délután 3-5-ig a rádiókafén. A műsor támogatója a Passerella kereskedelmi és szolgáltató KFT Az én ajánlatomat nem fogja visszautasítani. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat. Ez a 7 Mester Lövésze, a 7 Mester Lőészei, Mára Dini és Geribártom, Szabolcs barátom és Puzsér Robert. Szia, aki pedig én vagyok. Az adás SMS száma 0629986986 986 Ezen az SMS számon várjuk azokat az impulzusokat a részetekről amelyekkel hozzászólni egy igyekeztek a műsor témáihoz, mindahoz a négy filmhez, melyek a mai napon vígjátékok, tehát vígjátékokról fogunk beszélni, de azért a mint vígjátékok, tehát itt most mi nem elsősorban a harsány, röhögésre utazunk, bár abban sem lesz hiány, ha megnézitek ezeket a filmeket. Mondjuk azt, hogy a humor. A humor. De nem inkább úgy fogalmaznék, hogy egyfajta intellektuális elemelkedettség is jellemezzen minket, és nem csak minket, hanem ezeket a filmeket, amelyekről ma beszélni fogunk. Tehát nem feltétlenül a, nem a tökös tekés világa, ami egyébként egy zseniális, Játék, csak így hozzáteszem, csak az inkább abból a harsányabb, Bumfordi fajtából. Mi most meg inkább egy kicsit intellektuálisan elemelkedünk ettől, és próbálunk a. a, a segítsetek ki. Próbálunk jó filmeket bemutatni vagy ajánlani. Olyanokat, amelyek ekközben viszont nagyon viccesek. Tehát euh, én szerintem is a humor itt a kulcs, mert a vígjáték az, arról mindenki valóban az ilyen dámb és Dámbert meg ilyen borzalmakra gondol. Mert elnézést, aki esetleg kedveli, de én valahogy nem tudok azon nevetni hogy valaki szellent. Euh, ez lehet, hogy a túlzott jól neveltségem miatt van, és akkor még egyszer elnézést, de, de ez elnézést kértél a túlzott jól neveltséget. Abszolút, hát én úgy érzem. De, de most, hogy elnézést kértél a túlzott jól neveltséget, miatt újra, újra elnézést kéne érned, mert még jól neveltebb volt. Így van, tehát ezekben a filmekben tipikusan nem ilyen dolgokon kényszerülünk nevetni. Hogy mondjam, tehát itt nem is inkább a nevetés kényszere, hanem a nevetésre való, hogy mondjam, szellemi érzelmi hajlam az, ami erősebb lesz, hogyha ez jelentett bármit is, amit mondtam. És az első film... Nem mondjátok ki a címét, mi lenne, hogyha úgy, úgy mondanám, hogy melyik az a film, amelyik 1977-ben megkapta az Oscárt úgyhogy spielberg Spielbergtől a harmadik típusú találkozások, és George Lucas-tól pedig a csillagok háborúja volt a vert mezőnyben, És, és az, annak ellenére, hogy, hogy valószínűleg a hallgatók nagy része velem együtt, és Robival együtt, nem tudom, szóval hogy vegy vele a csirók hábrójának feltétlen rajongója, már mint az eredeti trilógiára gondolok, ennek én azt mondom, hogy megérdemelten megérdemelten kapta meg akkor a legjobb film. És ha már az Oscar D. Kiosztónál tartunk, aztán felejtjük Igen. el, hogy a rendező nem ment el az Oscar D. Kiosztóra, de nem azért nem ment el, mert ő megveti ezt az egész Hollywoodi filmakadémiát, vagyis dehogy nem valójában azért nem ment el, de ő nem erre hivatkozott, hogy nem ezért nem ment el, hanem arra hivatkozott, hogy ő egy New Yorki bárban Egész véletlenül éppen ezen a napon minden héten klarinétozik, ugyan... De Hát ezzel elárultad. <gül> Már elárultad? Igen, igen elárultad. Ki, az, ki lehet az, aki egy New Yorki bárban klarinétozik? Na vajon ki lehet az? Mit gondolsz? meg nagyon szenvedélyes a Teljes. Euh, a teljes intenzitás. Érti. Ugye? Ez az, ami nélkül az ábrázolás nem lehet. Töké. hogy kapnánk be az összes faszomat, ha lehet innenben beleván. Bevarválják a mű. Magam, mit csinálod egy ilyen ember áll a sorban a háttam mögött? Most mondja meg őszintén. Miért nem hát mondhatnám szemben, el a véleményemet? én egy szabadországban élek. Él. Hát tessék, miért még neki áll följe? Kél mag azt mondta, amit akar, de azért nem kell feltétlenül fej hangon visítozni. És mit jön nekem, Mr. McLóannel? Magánk fogalma nincs ki mársal McLuhan. Tényleg! Nem nem mondja. Véletlenül a Kolumbia Egyetemen tanítok, és televíziós kultúráról adok elő. Tehát nyugodtan szóba hozott. Mr. mcluhan mert a műveit ugyancsak alaposan ismerem. Igen. Na hát ennek nagyon örülök, és Mr. McLuhan szerencsénkre éppen itt van. Na, akkor nézzük. Bocsánat. Jön csak ide. Jöjjön. Én minden szavát hallottam. Maga tényleg nem ismeri a műveimet. Nem tudom honnan vette ezeket a szamásságokat. És egyáltalán hogy taníthat maga bármit is a Kolumbia Egyetemen? Istenem, ha minden ilyen flottul menne. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek Tehát bizonyára kitaláltatok, hogy ki az ki, a... Az ki a, az volt a... az, aki a gyugalmat megzavarta? Kern András. Természetesen Kern Andrásról van szó. Ő az, aki 1977-ben az Annie Hole című filmjéért megkapta az Oscar díjat és nem vette át. Ön erős karakter Kern András annyira, ö, tehát hogy szükségesé vált, hogy egy állandó arcot is mögé tegyenek igen, Amerikában. Igen, ez egyébként történetesen Amerikában leginkább Woody Allen lett. Amely de... tűnik csak egy művész név. Igen, igen van, de az az igazság, hogy a Kern András filmek azok Woody Allen képével a legjobbak, ezt azért már megtanulhattuk, de az évek során. Egyébként én láttam másképpel is a Kern András ö, filmeket, és hát gyengék, meg kell hogy mondjam. Vannak például ezek Talán a... Maga Kern András sem annyira jó. Igen, de nem, én, de Kerna, Kerna András mindig jó, de a képet elrontják. Tehát, hogy vannak ezek, amikor Kardos Doktor-féle filmek, ami az ne, nem olyan, olyan jó Kerna András De mindig milyen erős da. orgánum ez, hogy mindig ilyen karakteres zsidó arcokat raknak mögé. Igen, igen, talán nem véletlenül. Anál már csak egy rosszabb egyébként, amikor ö, nem Kerna András rakják Woody Allen például mondjuk az eredetiben. Jaj, ne, ne, ne, ne, ne. Az, az, az minden, vagy eltarácsol... alternatív szinkron van. Mindenkit eltanácsolunk azoktól a András filmektől, ahol nem képével mutatják őt. Tehát az első negyed órában, ami fél órás lesz, Woody Jelennek az Enyhalt című filméről fogunk beszélgetni, amely már ezért is erre is appelláltunk ezzel a bejátszással, hogy szállóigék tömkelegét kínálja. Hát de gyakorlatilag négy percenként elhangzik egy örökbecsű mondat, ami aztán végig fog kísérni az egész életedben, főleg, ha megfelelő barátokat választasz magadnak. És az nem is fogod tudni, hogy a hogy az Enyhalt idézett folyamatosan. Én egy dolgot nem tudok, hogy ez mennyire generációs dolog, mert emlékeztek meséltem egyszer, hogy a hercimi filmet amerikaiak, mai fiatalok nem látták. Egyszer szintén, hogy egy ilyen nemzetközileg vegyes csoportot kérdeztem, ott voltak szerbek, tehát főleg Kelet-Európa, de volt német is, francia, még amerikai is volt, hogy ki látta az Eniholc. Épp ezt a Marshal McLuhanes anekdotát meséltem, mert hogy meséltem, hogy tudják-e ki az a Marshall McLuhan, mert ő, őről akart beszélni. És akkor hát tudjátok, van az Eniholban, és senki, írjátok és mondjátok. Tehát senki nem látta abból a, a 21-2 éves generációból a Zenhold című filmet. Egyébként és ez nem, igazából nem meglepő. Tehát, hogy én nálunk számomra, ez annyira az, számomra, annyira az, számomra, az és evidens, és, és gyerekkorunkban ez, tehát gyerekkorunkban láttuk ezt nem, tehát tizenévesen. Az vannak, vannak sokan, akik nem szeretik Woody Jelent, és ők, ők megátalkodottan nem szeretik Woody Jelent. Egyébként azt figyeltem meg, hogy aki szereti Woody Jelent, az nagyon szereti, aki meg nem szereti, az meg nagyon nem szereti. Nagyon kevesen vannak a, a langyok ebben a tekintetben, de Woody jelent elutasítani addig, amíg nem láttad az eni Holt, az tilos. Vagy fölönsüleges, vagy értem, Majd, ha, ha láttad az eni Holt, és még mindig azt mondod, hogy Woody jelent kösz nem, akkor azt mondom, hogy jó, te menthetetlen vagy, és én leállok az erőlködéssel, hogy, Annie, hogy a Woody jelent meg téged összeboronáljalak. De addig, amíg nem láttad, addig felejtsük el ezt az egészet. Ezt te, itt, ne, egyébként a Hollywoodi Akadémia, amelyik szinte minden esetben elköveti azt, hogy a Kiváló rendezőknek soha nem a legjobb filmjére adja oda az Oscar-díjat, mert a legjobb film a kiváló rendezőknek mindig túl jó Hollywoodnak, hanem amikor már. Lást például Martin Scorsese esetét, aki nem olyan régen kapta meg a téglacímű rimékért az Oscar-díjat. Amikor már réges régen túl van a csúcson, és már kihullottak a fogai és már tökszenil is, akkor oda vágják hozzá, ha már rendezni se tud, akkor a, az életmű Oscar-díjat. Most, Budján esetében valahogy meghazuttolták önmagukat, látnoki képességről téve tanúbizonyságot, lehet, hogy akkor még mások oszkároztak, mint most mostanában, és odaadták a valóban legjobb újelent filmért az Oscar. Nagyon érdekes, hogy ezt a generációs kérdést vetett föl, mert ahogy nézt, az volt számomra a legdöbbenetes, hogy rájöttem, hogy ez a film ugye 32 éves. Tehát eh, 1977-ről van szó, eh, nálamnál egy hajszállal idősebb, és annak ellenére hihetetlenül friss. Tehát nem tudom elképzelni, hogy ez hogy lehetett 30 éve megcsálni, mikor most pontosan ugyanannyira érvényes. Tehát vannak azok a típusú filmek, amelyek eh, régiek, és még mai napig is tiszteljük, és jónak tartjuk, de valahogy már nem készülhetne most. Ez szerintem, Egészen simán készülhetett volna három nappal ezelőtt. Még szerintem nem. Tehát szerintem nem készülhetett volna, és szerintem azért aktuális nekünk, mert még mindig mi ugyanazok vagyunk, akik néztük busz el el abban. Ez nem szomorú, ez nem szomorú. Szomorú. szomorú, hát arról van, hát arról van szom, hogy mi is vagyunk egy generáció. Ez van a, a szó, hogy az Enyhole az az embereket, tehát berakt egy konzervdobozba. Nem, a szó nincs erről. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, A hol miatt, hanem még mindig én vagyok. Hát, és én nekem az volt a gyerekkorom és a fiatalságom már a még mostanihez képest. Ami Sokat látunk, de nyilván nyilván, nyilván de lehet, hogy lesznek. Én nem. Tehát hogy lehet, hogy azt akartam mondani ugye, hogy ez most, nem, most nem ez a film van. És most nem ezt csinálnánk. És Woody Allen sem ezt csinálja, de, de az nyilván de más eset. De, de most nem. nekem az volt tényleg, ami átütő, hogy, szóval, hogy ez a film, ez mi tulajdonképpen. Ez egy ilyen, ezek a Ö, ez tulajdonképpen a, a békebeli idők, nem? Tehát ez a ami nálunk volt itt a békebeli idők, annak az analógiájára lehetne mondani. Ez az, amikor a, a New Yorki entelektüelek így bele-befele fordulnak, már ugye van minden, tehát teljes jólét van, és van idejük filozofágatni, önirónizálni, ugye önironizálni, és, a szeremes, és lenni, és kiábrándulni és, és szemlenül. És ez a, ez a, és... a fajta intellektuális önirónia és önmarcangolás ön tulajdonképpen, ami ebben a filmben zajlik, szerintem ez, ez annak a korszaknak volt a, De is a már békáma, nincs időnk Nem az a típusú, a so tehát sokkal gyorsabb, mint. Tehát má más típusú, a Szabolcs, más típusú. Mert egy, a egy film for forint válságról kultúrája. szóló filmet szeretne látni, úgy Mirard? érzem, a forint uh, árfolyamának uh, válságára. Nem most, most szóló te el elviszed valamilyen beszó, nincs, erről arról van szó, hogy válto változik a világ, és hogy változik változik, az is, hogy hogyan látják, Azért értelmezik az, a szerelem, az emberek a saját A szerelem elég ég, a És ez ugyanolyan ég film, ég. mint a Romeo és Júlia. Mind a kettő szerelemről szól, pár száz évad változik az is, hogyan felogjö azt fel. kaptunk néhány én Nagyim írja a Smileizóval, kedves esemesíru, hát az én Nagyim, igen, az én a Holnagyi. Holnagy, Holnagy. Szavak mindig olyan rózsaszínűek, aztán később kiderül holnagyról, hogy egy falu antiszemit a vénasszony. Tudjátok, hogy Dánky át... mi az eredeti vezetők neve? Mi? Hol. És mi, volt a, és mi az egyik beta neve? Valószínűleg nem nehéz kitalni, így van, tehát Ez az csak egy érdem. Jaj, hát nyilván is szólítottak egymást az ágyban, és akkor ez egy kis ajándék volt a Kern András részéről, hogy szerelmének Eni Holnak ezt a Diane Keaton című filmet átnyújtotta. Én 1978-ban születtem, és betéve tudom, az Eni Holt írja az SMS író, bár igaz, szinte az összes többi Kern filmet is. Hát igen, érdemes. Hát az a rész megvan-e, amikor Woody Jelen, szerintem ez a csúcsa nem csak az Eni Holnak, hanem Woody Jelen komplet pályafutásának, amikor Woody Jelen antiszemita. Nem tudom, hogy megvan-e nektek ez a pillanat. Hogy utána, megáll az eszembe. Hogy leskelőd. Igen, is követtél. Egy sarokkal utána sétálok az utcán, és közben néznek. Ez nem követés. Miért akkor? Te mit nevezel követésnek? Követés az egészen más. Én kémkedtem. Ugye tudod, hogy egy tiszta paranoyás. Azért vagyok én paranoiás, mert egy egy vadideken pasitőlelgetsz az utcán. Igen, és állandóan üldözési mániád van. Hülye, én nem leselkedni indultam, csak azért mentem, hogy megvárjalak az egyetem előtt. Emlékezz csak vissza, te mondtad, hogy vessük el a birtokosi szemületet a kapcsolatban? Igen, de nem? nem mondtam, hogy kezdjél viszont az egyetemi professzoroddal, ezzel a nyálas pöccsel, aki a nyugati ember válságot személyen hihetetlen baromságot Emberáblázolás, tanít. Emberáblázolás, századunk orosz irodalmában, a többi stigmel. Nem mindegy, hogy hogy hívjuk ezt a szellemi onanizálást? Ó, végre eljutottunk a kedvenc foglalatosságodhoz. Ne próbált félrevinni a beszélgetést, most nem rólam van szó, nem Rólad. Ha tudni akarod, nem le levele nős ember. Egyszerűen netnek ennyi az egész. Vet. Ha meg is jössz nekem ezekkel a van falszi agyrémeiddel, ugye nem. Le kell, azt mondja neked, hogy üde vagy, mint egy rózsasírom, kicsiny bimbo és közben lehúzza bugidat. Kezdettél fogva utálod Dávidet, észrevettem wartad. Te csak így hívod a professzort? Igen, ez a neve. Ha minden szép bibliai neve van a mesternek. Ő hogy hívtéged? Becsebának? Ilyen az, amikor Woody ellen Woody ellennek nem kell egyébként sok minden ahhoz, hogy antiszemita legyen, elég csak egy David nevű csávó, amelyik ki ennyivel de ki sem kezdve le igazán, elég, hogy féltékeny legyen egy zsidó csávóra, és már is jönnek az antiszemita megjegyzések Egy nyilván jól tudja, hiszen számos ilyennek a céltáblája volt már maga Woody ellen is úgyhogy bármikor visszalő egy ilyennel Milyen egy... szép bibliai neve van a mesternek. Egyébként érdekes, hogy azt mondtad, hogy Woody ellen, hiszen ezt nem Woody ellen mondja, hanem Elvis Elvisinger. Elvisinger. Woody... Egyetlen Woody ellen, egyetlen egy hőse sincs, aki annyira lenne Woody ellen, mint Elvisinger. És ez, ez, egyetlen, egy egyetlen karakter sincsen a Woody ellen pályafutása során, amelyik ennyire eltalált lenne, mint Elvis Elvisinger. Egyébként ez tök érdekes, hogy ezt mondod, és e, ezt én is így gondoltam. Aztán egy kicsit olvasgattam a film kapcsán, és Woody ellen következetesen tagadja azt, hogy ennek bármiféle életrajzi, önéletrajzi vonatkozása lenne, és e, olyan érdekes dolgok derültek ki számomra talán a hallgatóknak is meglepő hogy például Woody ellen középiskolás korában elég népszerű volt és kiválóan bészbolozott és kosárlabdázott ha mindent gondolnánk arról a figuráról akit alakít, csak ezt mondjuk úgy körülbelül legutoljára Tehát szerintem egy kicsit olyan, mint a Chaplin-összekevernénk a csavargó figurájával, tehát akit ő folyamatosan alakít. Inkább egy nagyon-nagyon jól eltalált póz. Nyilván lehet, hogy a lelkének egyik fele ilyen, de ez nem Woody Allen. De Egyikünk se találkozott Woodne, tehát most az ő általában, hogy ez visszakövetkeztetünk Woody lenre és akkor csodálkozunk, hogy mennyire megegyezik. Hát pontosan, azt mondom, hogy nem, szerintem nem feltétlenül egyezik meg. Nem is az a lényeg, hogy mennyi, hogy, hogy ki Woody ellen, mert ez, a, ez a, ennek a filmnek, vagy egy általában Woody Allen filmeknek a szempontjából teljesen. Lényegtelen. Az a lényeg, hogy mi mit tartunk Woody Jelennek, vagy mi a, mi, a, mi a leginkább Woody Jelen, a, a, a közül a néhány Woody Jelen közül nem túl sok Woody Jelen közül, mert tegyük hozzá, Woody Jelen nem egy olyan nagyon jó színész. Tehát Woody Jelen szinte mindig ezt a Woody Jelen-szerű figurát hozza, amikor csak, az, amikor csak a filmbászlón van, ezt az Elvis singer szerű figurát, nagyon más soha nem hoz. Tehát, hogy így igazából ezt a karaktert hozza, itt csak az a kérdés, hogy mennyire ütősen hozza. Szerintem sehol nem hozza annyira ütősen, mint, a, mint az Eniholban. És ez talán az egyik első, talán még a Jászlóira szem volt. Elő. Előtt, ahol, ahol már, már egy picit villant ugye a figura, de itt, itt váltott ő igazából filmezésben is egy, egy teljesen új, új stílusra és kicsit, kicsit szomorú is ebben a filmben amellett egy zseniális, hogy mennyire ellövi szinte az összes puska puskaporát tehát most kicsit kritizálnám ugye körülbelül Közel 50 filmet készített, tehát hihetetlen termékeny rendező. Van sok-sok hasonlóság, sok-sok közös vonása filmekben, de ebben az egyik korai filmben minden ott van. Hát gondoljunk csak bele, hogy filmtechnikailag mennyire sok mindent elsüt. Elsüt rajz volt jelenetet, hogy kibeszél a nézőhöz, hogy, hogy megszólaltott olyan karaktereket, akik nincsenek ott, hogy, hogy az időben folyamatosan ugr ugrálva adja elő a történetet és mégsem zavaros, tehát nagyon sok, nagyon jó filmes trükköt süt el azt, hogy nagyon hossza, hosszú párbeszédek van. betét is van benne. is van, igen, igen. Tehát nagyon nagyon nagyon parádésan előhúz rengeteg mindent a cilinderből, és akkor kicsit utána, hogyha végnézzük a későbbi filmeit, amiből van 37 darab mondjuk, akkor is hiányoljuk, hogy hát azért az egyik sem annyira jó, mint az egyik. Annyira egyik volt. sem jó egyébként. Drámaiságban sok filmje van, amelyik hozzá tud tenni, úgyhogy még humoros is marad, például mondjuk a Manhattan, vagy a, vagy a Hanna és nővérei talán jó példa erre. Én nagyon szeretem a világ második legjobb gitárosát, amivel Sean Penn a, a főszereplő, nem szeret. Benne, ugye Woody Az utóbbi 15 évben már olyan filmeket is rendez, amikben nem játszik. Igen, igen. igen, igen, igen. Már film... vannak olyanok, bocsánat, hogy közbevágok, amelyekben Woody ellen figurája szerepel, csak nem Woody ellen játsza, hanem egy másik színészre bízza. I, másik zsidó színészre bízza. A filmben egyébként még játszik... Nem Chris... feltétlenül Kenneth Branagh, ő nem zsidó színész. Szín szinten. Mikor, ez, mi, ez melyik a... film? É, tényleg, tényleg ja. nem ugrik be a neve, hiszem, Fekete Fejér és Vinona Ryder is játszik benne, nem? megnézzük majd. <laughs> Egyébként a filmben játszik még Christopher Walken, aki eninek az öcsét játsza, meg feltűnik benne Paul Simon-Toni lészi. Hát hogy nyugati parti producer szerepében. Hát, nagyon, jó, nagyon jó az a ugye az ötcs, a, a teljesen idegben hogy teljesen egy ilyen Stephen Kingi figura, tehát így, így, így belevarázsol még egy kicsi olyat is. Tehát gondoljunk bele, egy ilyen, egy ilyen vidéki Amerika bemutatás is ott van öt percben előadva, úgyhogy teljes értékű. Ami, ami nagyon erős az az, hogy Annie, aki egy amerikai, protestáns, középosztályos nyárspolgár családból jön. Vidéki. Igen, igen, igen, igen, igen. És megvetik New York City-t, és keresztények, és stb. És Annie ebből próbál kitörni. és ő Elvi, város. Igen, és Elvisinger aki pedig egy ilyen igaz, ilyen humorista, rá, szabadfoglalkozású, értelmiségi, zsidó, brooklini e, csávó, aki pedig, pedig ezzel a múltjával, meg ezzel a közegével van elég komoly konfliktusban, és tulajdonképpen egymásba menekülnek ez elől Ők ketten. És, a, e, e, és ott a van, még Los Angeles, ugye a... a, a hát Los Angeles, amely pedig közéjük áll konkrétan. A Los Angeles, fontos. amelyik a szakítópont. De tényleg nagyon érdekes, hogy mennyire máshogy látunk filmeket. Tehát, hogy, hogy itt, ne, tehát a szerelmi történet teljesen esetleges szerintem. Itt, itt nem, nekem nem azt mondta. Kivé, vagy arról szól hanem, a film. Kösz. <gül> <gül> ne, jó, hát erre most akkor mi van, mit lehet mondani. A, az a, az azt én elnézést kérlek. És semmit ezzel a Tehát Szerintem... Hanem, hanem itt tulajdonképpen egy film műfaj, ami, ami ugye rengeteg ilyen alkotás van. Pontosan ez az ilyen intellektuális, belterjes, önelemző New York értelmiségi Létforma. létmód, és ennek a bemutatásán ennek az, ez az egyik kiemelkedő alkotás, és valószínűleg Woody Jelen a legnagyobb rendezője, és ennek van egy ilyen, ilyen de az, hogy itt de társadalmi vígjáték, konfliktus, de itt mivel valahogy vigyálték, nem Ez a, de máshol is. hát pár... pár... pár... Ez a vaskos önirónia, ez nem a mindenki pszichológushoz jár. De máshol, máshol viszont ilyen konfliktus magánéleti dráma, de ugyanez dolgozza föl. Tehát tulajdonképpen ugyanezt dolgozza föl, csak a műfajokat váltogatja, és valahogy az ő személye az mindig valamiféle közös pontot jelent ezek között a filmek között. Ne, tehát nem elhanyagolható érték ennek a filmnek, hogy folyamatosan és születnék öröhög rajta az ember, és, és olyan zseniális színészi játék mondjuk uh, Dianchi Kitöntől, hogy, hogy te pa, parád, és, tehát valaki úgy tud alakítani egy ilyen, hát nem is tudom, mi a jó szótán azt mondani, naív fiatal lányt, hogy közben tényleg szakadsz a rögéstől, hogy mennyire ismerős a figura, és mennyire mennyire, hát mennyire eltalált az egész. Tehát... Igen, Diane Keaton lejátsz a Woody ellent a színről. Tekintettel van. arra, hogy Diane Keaton egy kiváló színésznő, <gül> még Woody, Woody ellen viszont egy... egy kiváló rendező, aki sokszor <gül> játszik van, a fontos. filmjeiben, mert mindenközben pedig egy exhibicionista <gül> csávó. Ugyan, most miért lovagolsz folyton ezen? Mert azt mondtam, hogy vegyél részt a felnőtt oktatásban, azért? A felnőtt oktatás igenis nagyszerű dolog, és csupán remek professzor ad elő. Ez az egész felnőtt oktatás egy nagyrakás szar. Hát nézd meg, nincs egy épkézlább tanár. Hát David, el? igenis jó tanár, és nem érdekel a David, érdekel, David, És, és fejezd az undorító a szivatolgatást, érted? Jó, érde, érde. Érde? Mindenhová el. Egy egy David, mindenhová követni fogok, és Jó, rendben van, rendben van, örvendtem. Hát sámli legyek, ha értem. Ez egyszerűen hihetetlen. csináltam mi valami rosszat. Tehát maga szerint én vagyok a hibás? Ne egye magát fiatal, mert ilyen az élet, a szerelem elmúlik. A szerelem elmúlik. Fú, micsoda nyomasztó gondolat. Ne, ne ragadjon az Vagy a használ a maga felesége szeretkezés közben valami mesterséges serkentőt, például Marihuánát, mi kérem, egy nagy vibráló tojást használunk. Egy nagy vibráló tojást? Gratulálok, ők pszichopatáik. a válasz teljesen logikus, meghütt. Na hát, maguk egy nagyon boldog párnak látszanak, nem tudom, jól látom? Igen. Mondja, és ezt mit elmagyarázzák? Hát én teljesen felszínes nő vagyok, nincsenek, nincsenek gondolataim, nincs bennem semmi érdekes. Én pontosan ugyanilyen vagyok. Ah, értem, ez nagyon érdekes, de, de azért jól megértik egymást, ugye? Igen. Igen. Hát köszönöm, hogy beszélvettek el. Te... Ez az, a, ez az a film igazából, amelyről a részleteket csak ö, még most közlöm, 93 perces, és egy olyan amerikai vígjátékról van szó, amely szinkronizáltan és feliratosan egyaránt DVD-n és VHS-en egyaránt megszerezhető és hozzáférhető a TK-kban. De ilyen magyar hangja is zseniális, talán ha jól emlékszem bánságíldik, vagy elnézést, ha, ha tévedek, de, de zseniális, tehát tényleg, hogyha Kernandást már ilyen jól elővettük. Szóval, szóval az, az, az az igazság, hogy, hogy ez egy egy darab szerelemnek a története, az, annak az elejétől, annak a végéig. És így igazából az ő szerelmi hullámzásukról szól, beleértve is tekintetbe véve az előzményeket, tehát mindazokat a kapcsolatokat, meg mindazokat a azokat a karmikus terheket, amelyeket ők belehoztak ebbe a kapcsolatba, és végig követve ennek a kapcsolatnak a hullámzását és a dominancia harcait, úgy lehet mondani, hogy azért hosszú távon enihol ledominálja Elvis Singer ebben a történetben, és a végén már Elvis Singer gyakorlatilag a, a, teljesen a, teljesen a békaság alatt találja magát érzelmileg, tehát tulajdonképpen Elvis jön ki rosszul ebből a kapcsolatból. Szerintem nem. Nem egészen pontos, tehát egy szerelmi történetről szól, de nagyon fontos, hogy ez egy szerelmi történet úgy, ahogy egy stand-up comedyben. ben elő lehet ad, ad, adni tehát az egész történet egy, egy külső nézőpontból egy, egy nagyon, nagyon ironikus nézőpontból van előadva ami, ami miatt szórakoztató Tehát csak az jutott eszembe, hogyha nem láttam volna a filmet és azt hallgattam volna, hogy hát egy szerelmi történet a szerelem válsága és aztán mi lesz és hogy elejétől a végig, hát ez így elég ijesztően hangzik de Mégöz... nagyon furcsa, hogy azt mondta, hogy külső nézőpontból amikor elvin narrálja az egészet, nem? Egy belső külső nézőpontból. De miért külső nézőpont? Az külső értem. nézőpont, mert amikor kiár valaki, és stand-up comedy-bel elmeséli az életének az élményeit, akkor azt valójában nem úgy meséli el, hogy ő megéli, e, hanem inkább annak egy felnagyított, eltúzott változatát mondja el, ami a külső közönség számára e, vicces, esetleg a belső közönség számára kicsit szomorú. Ami vicces az egészben az az, hogy, hogy Elvis Singer, ahogy elmeséli ezt az egészet, milyen mélységes iróniával, és milyen mélységes távolságtartással viszonyul ehhez a nagyon-nagyon szívbeli ügyhöz. Tehát, hogy ebben ő mennyire érintve van, mennyire majd beledöglik, és, és, és mégis milyen, milyen iróniára képes ezzel a dolgokat. Pont, pont ezért van szerintem, mert, mert látszik nagyon erősen a tudja maga, is, Stand Up cam is volt. Tehát nagyon erősen. Most itt már azt is játszik. Itt azt is játszik, de az is. Tehát ebbe a filmben még nagyon. Szóval egyébként egyébként ez így Egy fordulópont is, mert a korai filmjeinek a nek a, a, amik még ilyen burlesk szerűek, meg áldokumentumfilmszerűek, Az ez, ezt megelőző filmjeinek a végére tesz pontot az Enihol, és egy teljesen új művészi korszakot nyit meg, ahonnantól kezdve következnek azok a filmek, amelyek így tényleg ilyen, ilyen belső utak, ele, önelemzés, és, és, és, és, és általában New York City-ben játszódnak, és, nem, és általában már nem is fekete-fehérek, mint a korábbi filmjei, meg nem is burleszk-szerűek, mint a korábbi filmjei. Tehát, hogy ilyen egészen másfajta filmek, olyanok, mint, mit tudom én, a Broadway Denny Rose, vagy, vagy a. Nagy Szerintem. Igen, igen, vagy a... vagy a, a, a Ami épp fekete-fejér. Fekete-fejér. Igen, igen. A... Hát szerintem, szóval Budi jelentől érdemes sok filmet nézni, ha ezt tetszik, ha nem, akkor pedig talán egyet se több. hát igen, ez, a, ez az a film, ami az alakmuszpapír, lak, ami meg lehet mérni Budi jelent, hogy ez kellene neked, vagy sem. Radio Café. Van barátod Vétel, vétel Reklám a Rádió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 Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Néhány SMS. Örök darab, Kerni Zseni írja az SMS író. Soha nem szeretnék olyan klubhoz tartozni, amelyik fogad tagnak. Ezt nyilván sokan éreztük már. Jászlóira szem is jó, írja az SMS-ig. Nagyon-nagyon-nagyon a Jászlóira szem az a másik legjobb filmje a jelennek. Egyébként, ha kettőt kéne mondani, biztos az lenne a másik. Ott a Zélix című filmje, az is intiú, intuitív és hatékony. Hatékony. Hatékony film. Hatásos. Írja, hogy hatékony. Talán önmagát hanyagolhatná már, mint Woody Jelen. Az a, a, egyetlen témája, csak ő bír. De akkor mi maradna? A Zélix című film azért is érdekes, mert ez, ebből a filmből Aztán egy pszichológiai tünete együttest is alkotott a pszichológia tudománya, ez pedig az élig effektus, amikor valaki a saját személyiségét teljesen sútba dobba, mindig minden körülmények között a környezetéhez alkalmazkodik, és felveszi a környezetet szokásait. Tehát tulajdonképpen egy ilyen kaméleonszerű jellemet vagy Sok talán politikus szenved Inkább A jellem, jellem hiányát ö, ö, mutatja. Hát a politikusok azok azt gondolom, hogy azért a tudatosságnak egy bizonyos fokán állnak, csak úgy csinálnak, mintha élig effektusban szenvednének, akik igazán zélig... Ilyen profizmusban nem tudok hinni. Na, mi lenne osztályoznánk? Hát Mit? E... A, az Anyhold. Az éligefektus. <gül> élig a effektus. politikusokat. <gül> e, e, szerintem, e, jó, akkor mondom, hogy én oszt hogy osztályozok egy mondatba, e, nem, nem csak a jó filmeket nézem, tehát van, van, van a világ teljes film, és abból viszont adnék rá egy tízes. Hát szerintem ez a film tízes. Igen. Hát én erre a filmre egy nyolcast adok. Szabolcs? Én, én nem tudom, mire adok tízes, hanem erre, úgyhogy erre adok. Le, lehet, hogy van egy csomó film, ami valamilyen szempontból jobb, de egy csomó szempontból meg éppen, amikor nézem, nem szeretnék semmi más nézni csak ezt, és én ezért, ezért adtam éppen ezt a magas osztályzatot. Ugye veled is megtörtént már, hogy nem volt egy filléret se. Teljesen voltál bukva, és legszívesebben elkiáltottad volna magad, hogy táblótámadás, senki Jó, ne mozduljon! Ha valamelyik faszfej megmozdult, Nagyon remélem a fejet is baszátok meg! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hét mesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. A következő film, amiről beszélni fogunk, szintén egy vígjáték, még mégpedig egy nagyon-nagyon érdekes vigyáték tulajdonképpen hasonlót se láttam még soha. Nem létező kategória. Egy, olyan, egy, egy, egy egyetlen egyszemélyes kategória, és ez az egyetlen egyszemély, ez a herceg hercegmennyasszonya. Címe alapján biztos, hogy nem nézném meg. Ö, ez, egy, ez egy... 20 láttam egyébként, de ez csak véletlen. Ez egy olyan film, amihez foghatót se láttam. Nincs is, nincs is hasonló se, mert, mert nem lehet tudni, hogy amit előadnak benne, az komoly, vagy vicc. És amikor így úgy döntenél, hogy ó, hát ez csak vicc, akkor történik valami nagyon komoly, és amikor azt mondtad, hogy fú, ez most nagyon komoly, akkor ebbe kezdem beleélni magam, akkor jön valami valami tök-abszurd. Tök Igen, blőd. Igen, tök, tök-abszurd blőd poén. És akkor azt mondod, hogy jó, hát ez valami a gyévi játék, na hát akkor háljunk hozzá így, és akkor valami szíven szúr. és akkor úristen, ez valami szívenszúrós dolog, és akkor megiröhögnöd kell valami. Tehát, hogy így, ilyen nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Úgy mondjam, sok film van, amelyik nem veszik komolyan a saját cselekményét. Nem? Nagyon sok film van, amelyik nem veszik komolyan a saját magát sem. De olyan film, amelyik nem veszik komolyan sem a saját cselekményét, sem saját magát, de még csak a nézőt sem, olyan film tényleg csak a herceg hercegmennyasszonya. Nem lehet eldönteni, kinek szól. Hát tehát kb. mindenkinek. Hát, ö, nem tudom, tehát, ha nekem... nekem... Ez egy mese gyerekeknek, vagy egy mese felnőtteknek, mind a kettőként működik. Tehát én úgy vagyok ezzel a, ezzel a filmmel, hogy valahol félúton van egy, egy celluloid senki földjén, valahol a ott, ahol végződik a gyűrük ura, és ott, ahol még nem kezdődik el a gyaloggalop. Tehát valahol, valahol az abszurd humor és a halál komoly határán tanyázik ez a film. Olyan okos vagy? Akkor másképp mondom, hallottál már Platonról, Arisztotelészről, Szókratészről? Igen. Buták. Valóban? Nos, akkor kihívlak egy szellemi párbajra. A herceg nőért. Halálig? Elfogadom. Helyes, akkor tölts bort! Lélegezt be, de ne nyújj hozzá! Semmit sem érzek. Amit nem érzel, az az iokén por. Szaktalan, íztelen vízben azonnal oldódik. És az egyik legveszedelmesebb méregfajta a világon. Hm. Rendben. Hol van a méreg? Megkezdődött a szellemi párbaj. Akkor van vége, ha döntöttél, majd iszunk és megtudjuk, kinek volt igaza, és ki hal meg. És ez egyszerű. Csak annyi a dolgom, hogy kiinduljak abból, amit rólad tudok. Kétféle ember van, aki a saját poharába tenni a mérget, vagy az ellenségébe. Na már most egy okos ember a saját poharába tenné, mert tudná, hogy csak egy őrült nyúlna azután, amit adtak neki. Én nem vagyok őrült, tehát világos, hogy nem választom a te poharadat. De te biztos tudod, hogy nem vagyok őrült. Erre számítottál is, tehát nem választhatom az én poharamat sem. Tehát választottál? Nem, még korán sem, mert az ijók én Ausztráliából való. Mint azt mindenki tudja. És Ausztráliában csak is bűnözők élnek, és a bűnözők tudják, hogy nem bíznak meg bennük, mint ahogy én sem bízom meg benned. Tehát világos, hogy nem választhatom az előtted lévő bort. Valóban szédítő elmét van. És még bele se lendültem. Hol tartottam? Ausztrália. Igen, Ausztrália, és te biztos gyanítottad, hogy ismerem a por eredetét, tehát világos, hogy nem választhatom az előttem lévő bort. Csak húzod az időt. Te csak szeretnéd ezt gondolni, igaz? Legyőzted az óriásomat, ami azt jelenti, hogy fantasztikusan erős vagy. Tehát a saját poharadba is tehetted a mérget, mert majd az erőd legyőzi azt, tehát semmiképpen nem választhatom a te poharadat. De szintén legyőzted a spanyolomat, ami azt jelenti, hogy tanult ember vagy. És a tanulás során rájöttél, hogy az ember halandó, tehát a Minél messzibbre tennéd magattól Tehát világos, hogy nem választhatom az előttem lévő bort Most azt reméled, hogy valamit elárulok neked De nem fog sikerülni Már sikerült is, mindent elárultál Tudom, melyikben van a mére. Akkor döntsél Rendben, akkor tehát... Hát, az meg ott micsoda a bokorban Mi? Hol? Semmit látok. Hmm, pedig, mintha valami mozgott volna Na mindegy Mi olyan vicces? Mindjárt elmondom, de előbb ígyunk. Én az enyémből és te a tiédből. Tévettél. Te csak azt hisz, hogy tévettem, ez olyan vicces, megcseréltem a poharakat, amikor hátrafordultál. Te langyokos, belesétáltál egy klasszikus csapdába, a leghíresebbik hogy sose avatkozz bele ázsiai harcokba. Ennél csak valamivel kevésbé ismert az, hogy sose kezd ki egy szicíliaival, ha a halál a tét. Ki vagy te? Valaki, akivel nem szabad viccelni. Ennyit elég tudnod rólam. Szörnyű. Mindig is a te poharadban volt a méreg. Mindkettőben volt. Az elmúlt években hozzászoktattam a szervezetem az ijókén Igazából ebből, ebből a jelenetből előjött az egyik nagyon, nagyon fontos humorforrás, hogy ilyen, ilyen apró hihetetlen anakronizmusok vannak benne. Tehát olyan, ami egyszerűen nem lehet egy mese egy, egy fantasy filmben. Tehát Ausztráliáról van szó, hogy a bűnözőket telepítettek, vagy vízben azonnal oldódó. <gül> e, e, akkor, akkor az ország 500 éves fennállását ünneplik, e, ilyen politikai <gül> események történnek. Tehát, e, ba, vagy vissza lehet menni Babországba munkanélkülének, hogyha nem teljesíted a, a feladatot. Tehát e, Nagyon, nagyon. De olyan, mintha valaki olyan írta volna, akinek nagy fantáziája van, de mégsem hajlandó elvonatkoztatni attól a valóságtól, ami körülveszi őt. Abszolút, és szerintem ezért is jól működő mese, mert nem, nem, nem, tehát van ugye egy kerettörténet is, és, és úgy van előadva az egész, mint egy mese, de a gyerekek ugye nem hülyék, mint az, az köztudott csak kisebbek, és ez nem nézi egyáltalán hülyének a gyerekeket, tehát úgy szórakoztat, hogy közben simán megenged magának olyan kiszólásokat, amik egyáltalán nem illenek bele egyébként egy mesébe hagyományosan. Én ö, most láttam először ezt a filmet, tehát én nem láttam fiatalabb vagy gyerekkoromban, és igazából ezért nem is nagyon tudok, mit mondani, mert én még mindig ilyen meglepetésben vagyok. És azt, azt a meglepetés Robi úgy, ahogy van, elmondta, hogy igazából itt nem, nem tudom én sem, hogy ez most így, így vagy zseniális, vagy pontosan ennek a gagyinak van valahol, így a kettőnek a határán, és hogy most mit is akar igazából. A, de ez egy könyv, ha jól tudom. Tehát igen, igen. Azt és azt olvastad? Igen, olvastam a könyvet, és? és a könyv is jó, talán a film még egy hajszállal jobb, de a, ugye a A, for a forgatókönyvet az azt az író uh, William Goldman írta. Ugye nem tévesszük össze William Golding ebben ez jó nyánszor megtörtént a szerzővel életes során. Uh, tehát uh, jó a könyv is, uh, talán még egy hajszál jobb a film. És a Gadgyi az, az nagyon jó, hogy említette. Tehát csomó helyen szándékosan Gagyi. Hát ugye ott vannak a Az, az smb k tehát az, az sd szokat, bocsánat, szokatlan nagyméretű dögök, e, hát azt egy teljesen nyilván ilyen egy ember e, beöltözve ilyen valami patkányszerű lénynek adja elő, tehát annál gagyib ellenség szerintem még semmilyen fantasy filmben nem volt, de, de ez nem hiba, tehát itt nem hiba, vagy ott van a, a gép, ugye, a félelmetes gép, ami életerőt szivattyúzát, az, hogy működik meg, tehát hi -hi hihetetlen. Nagyon vicces dolgok vannak benne, de tényleg, is tele van viccesjebb, viccesebb dialógusokat, És a legviccesebb benne az, hmm. hogy, a, hogy annyira kivannak élezve a karakterek, meg a, a, a mese az ugye sztereotípiákból áll. Tehát a mese az attól meseszerű, hogy sztereotípiák Teljesen. gyűjteménye. És ez aztán a mesék meséjének a meséje, tehát ez aztán a sztereotípnál is sztereotípabb. Tehát a, a szépséges, az annyira szépséges, hogy kisül a szemet, ha ránézel. A gonosz, az annyira gonosz, hogy már is annyira örömét leli abban, hogy gonosz, hogy az valami elképzelhetetlen. Csak hogy egy kis illusztrációt adjunk erről, íme. Tudod, mennyire szeretem nézni a munkád? De meg kell terveznem az ország 500 éves ünnepéjét, no meg az esküvőmet. Meg kell ölnöm a feleségem, és Gilderre kell fognom. Nem érek rá. Akkor pihenjen. Ha nincs egészsége, akkor semmi sincs. Hát ez, ez a csodálatos, hogy ennyire gonoszak és közben ennyire megértik egymást mert hogy mindketten gonoszak és ez a, ez a bensőségesség, ez megvan köztük tehát ő is tudja, hogy milyen nehéz az amikor az embernek annyi dolga van és meg kell ölni a saját feleségét rá kell fogni annak a szerelmére és, hogy, és, és tényleg... nem azt a szerelmére a másik országra hogy háborút lehessen indítani mert háborúban a nép az teljesen engedelmes Mm, 1984 itt van velünk újra. Vagy Maki Aveli, vagy nem És ezt láttátok gyerekkoratokban, vagy nem, láttatok én, kisgyereket, aki látta? Nem tudom, én, én, én kisgyerekként nem láttam, én kamaszkoromban láttam, egyébként azért néztem meg, mert, mert én Mark Loffert <gül> nagyon szeretem a, ugye a zenészt, és, és ő szerezte a zenét, mert a rendező ragaszkodott hozzám, azt mondta, ezt a, ezt a romantikus, de elborult világot csak Mark Loffert tudja zeneileg ö, ö, hozni, ugye gondoljunk a, ebben a korszakban, 87-es ugye a film, ebben a korszakban írt számaira Tehát, és egyébként már azt kérte cserébe, hogy egy, egy bizonyos baseball sapka, vagy valami ilyesmi, nem is tudom micsoda, szerepeljen a filmben, és aztán úgyhogy elállított, ez csak vicc volt, hogy a rendező, egy csomót kínlódott, hogy belecsempészelse, hogy lehet, hogy nem, nem, nem sapka volt, mi, teljesen mindegy, hogy mi volt az. A lényeg, a lényeg, hogy, hogy ezért láttam Kamaszkoromba, és az összes Kamaszkori haveromon végig a film, tehát és mindenki így körülbelül fejből a, a Poénokat mondta. de egy gyerekként nem láttam ez nem filmet. Tanúsíthatom, tudom. hogy ez, ez, ebbe, ez is ez a film is, csak úgy, mint az Enihol tele van igékkel, és hogy ezek aztán e, beköltöznek az agyadba, és onnan nem költöznek ki soha többé, és aztán amikor újra meg újra felidézitek ezeket, amikor találkoztok, akkor ez egy közös nyelv. Tehát egy új, teljesen új kis világot képez a te számodra, a The Princess Bride című új, kis e, meseuniverzum, amiben aztán így százezerféle humor ne, ne, nem, nem akarom azzal itt az időt elütni, hogy ezeket itt sorolom, mert ez valószínűleg aki nem látta, igen unalmas most csak egyet muszáj megemlíteni, amikor elindulnak a, a végső nagy bosszúra, vagy, vagy a herceg menyasszonyának megmentésére, akkor csak annyit mond a nem túl értelmes óriás így a végén, hogy te, remélem nyerünk. <gül> tehát ez körülbelül hogy jellemzi a, a, a hozzáállást, tehát hogy I igen, remélem nyerünk, és akkor így nézz el bután, hogy igen, igen hát igen, erre szoktunk gondolni egy, egy mesébe, hogy, hogy igen, remélem, hogy nyernek a jók, igen. A hercegmenny asszonya az egyébként egy ilyen vé végtelenül szerethető, és emellett pedig egy végtelenül <tos> idegenítő élmény. Tehát abban a pillanatban, hogy így elkezded nagyon szeretni és nagyon átélni, abban a pillanatban messzire eltaszít, és ahogy így messzekerülsz tőle, és elkezdesz hozzá úgy viszonyulni, ahogyan mondjuk egy ilyen Monty Python produkcióhoz, abban a pillanatban pedig ezer szállal elkezd húzni téged maga felé. Mondom, az aki ügyes benne, az annyira ügyes, hogy 20 évig tanult vívni, és bal kézzel is meggyilkolt 15 embert, vagy 30-at. Aki viszont erős, az meg annyira erős, hogy öt másikat az egy karjával fölhúz egy nem, 300 méter magas sziklára, tehát a, aki pedig okos, az annyira okos, hogy, hogy a, a, mint az imént aki képtelen kitalálni azt, hogy mely, melyik pohárban van a méreg. Szóval tényleg, tényleg brilliáns, a maga nemében egyedülálló mindenki számára ajánlott darab. Na, most mindjárt megkérdezem. Hallott, nem tud beszélni. Ejjj, ej, nézd csak, milyen okos vagy, mi? Hát történetesen a barátunk csak javarészt halott. Nagy különbség van a javarész halott és a teljesen halott között. Nyisd ki a száját! Na most! A javarészhalott halott még enyhén él. Viszont a teljesen halott... Nos, a teljesen halotttal általában csak egy dolgot tehetsz. Micsodát? Vizsgáld át a ruháját, hát, ha van nála pénz. <gül> Hé! Hey! Ha-ha ott bent! Hé! Hey! Mi olyan fontos? Mit van, ami miatt érdemes élned? Az igaz szerelem... <gül> Azt kell tudni, mert nem láttátok, hogy belefújtat a szájába, tehát gyakorlatilag felfújja a tüdejét, vagy pedig el a melkasára, és amit ilyenkor így kifúj magából a javarészt halott ember, az az, amiért érdemes élnie. -e, a, amit egyébként a Billy Kristál által alakított csodatevő Max úgy értelmez, hogy el, ami közismerten utalt, utaltát, valami kártyaadóság vonalon haladt tovább a gondolatmenet, csak hogy még véletlenül se gondoljuk, hogy az igaz szerelem miatt segít rajta a csodatevő Max. Billy Kristál mellett Peter Folkot is láthatjátok. A A né népszerűtlen Kalambó hadnagyot, aki a nagyapának, a narrátornak a szerepét játszik. Én el. mindig tiltakozom ilyenkor. Miért? Tehát én nekem élve, szeretem a mi, Miért? Mit szeretsz rajta? Ez egy másik műsor. Szereted mindig ugyanazt újra meg újra megnézni? Igen. A tökéletes büntény. Kalambó, aki már az elején tudja, hogy ki a gyilkos, de azért úgy csinál, mintha nem tudná, Öm, csak arra vár, hogy hibázzon, csapdát állít, amiben az belesétál, majd a végén azt mondja, Az a De nem a társadalom kritika. De a, a szégyenzőre, az A, hogy az, nem, nem tart görbetükröt korunk a, elé. Nem a a 30 komplett évadban egyetlen meglepő fordulat nincsen, ez a problémám vele. Én mindig meglepődtem. mi a... meg? Hogy újra itt van egy rész és megint tök ugyanolyan, mint az előző? Vagy mi lepődtél meg? Min lepődtél meg Kalambó ja, kapcsán? De magyarázd el nekem. Mivel Kalambó... különbözik attól, mintha tűzben néznél? A... Magyarázd el! A Kalambó kő kemény társadalom kritika szerintem. Hát most nézzétek meg, milyen ruhákban jár Ő tagadja a fogyasztói társadalmat. tagadja Robi, hát hogy nem vetted ezt észre? Szóval a kalambó az egyedül a kalambó kritikája, semmi másé. Annak viszont rendkívül éles és rendkívül erős kritikájáról van szó. De beszélgessünk még egy kicsit a herceg asszonyáról. Te rád milyen benyomásokat tett, Sabocs? Már itt vagy. Én nem annyit, hogy, hogy nem, nem tudom így igazából eldönteni, hogy most jó vagy gagyi. És nyilván azt tudom, hogy nem gagyi önmagában, mert vannak benne. Tehát olyan meglepő dolgok van, látszik, hogy össze van rakva, de ugye a színészi játéknál is ott, hogy kilóg a lehet hogy mindez direkt? Tehát, bocsánat, hogy direkt hogyha, van, hogyha ez a film, amiről tehát össze vetjük mondjuk az Enihol, vagy talán az egyik következő filmet elárulhatom, a lesz ez még így, sérülően parádés színészi játékok vannak. E, hát itt abszolút sablon és gagyi színészi játék van. Tehát, hát nem véletlenül a főszereplőt, azt nem, nem is ismerjük, hát e, én legalábbis nem, nem nagyon emlékszem más, más szerepből rá. Tehát itt abszolút, e, hogy is mondjam, ilyen, ilyen, ilyen nagyon-nagyon eltúlzott karakterek, minden finomság nélkül. Tehát ez tény. És például van a pont a, ö, hogy mondjam, poharának mérgébe esett ö, okos ember, tehát hogy az a színész, tudjuk ki most nincs előtt, előttünk az nyilván a nevét. Ő például tipikusan egy ilyen gagyi színész, nem? Tehát hogy az ilyen B-kategóriás fénybe szokott szerepelni, és, a, és ezt viszont hozzák, de hát, ugye, a, lá, tehát ez képest látom, hogy össze van rakva, a, és igazából nem tudok mit mondani róla, fe, fe, mert fene tudja. Feszik ugye a nagy erős ember, Tehát kicsit ilyen robi szerű figura, hogyha valaki esetleg személyesen ez Nem beszélg igazán, egy 300 kg óriásról van szó, egy ilyen félig troll-szerű figuráról, úgyhogy hadd ragadjam meg itt az alkalmat az Éter hullámain is, hogy megköszönjem neked ezt a nagyon-nagyon kedves dicsérő jelzőt a részedről, főleg azért, mert a rádióból fakadóan sokan nem is látnak engem, ezért kell elképzelni. Tudnak képzelni engem, hogy kb. húsz. Ezért érdemes megnézni a filmet, és őt pedig a híres francia pankrátor az Arénax szárja André the Giant alakítja, aki egy, egy hát születési betegségénél fogva nőtt 230 valahány centisre, és egyébként filmszerepe nem nagyon voltak hát egy ilyen, azt mondja a Conan ba szerepelt így röviden, mint valami, valami főszörny ellenfél mellék segítője, vagy valami ilyesmi, de, de ebben hát később nyilatkozta hogy ez volt a kedvenc filmszerepe, abszolút egy, egy csúcs figurát játék, tehát az ő játék, no, színészi játékot egy pankrátornak színészi játékot, de, de, de komédiáznak és a, hogy mondjam, tehát mikor várod el a színészi hitelességet például a, a Brian életétől? Elvárod? Nem olyan jól játszotta azt a nőt az a férfi a múltkor, amikor ott ri, ri, ri, rikoltozott? Hogy... Fél érted, nem kritika volt szerintem. Sőt, szerintem dicséret volt. Szóval, de én ezt nem neked mondtam, a Szabolcsnak mondtam. Igen. Igen. Geri is neked mondta rólam. Aha. Szóval, szóval szerintem semmi gond nincsen, semmi gond nincsen azzal, hogy ez a játék ez nem mindig a, hogy mondjam, a legmagasabb parnaszusokat idézi. Szerintem ez a film ez így egyedi és így tökéletes, ahogy van, és mivel egy olyan mezőnyben indul, amelynek egyedüli tagja, azért azt lehet mondani, hogy a legjobb film a műfajában. Osztályozzuk? Légy szíves. Hát, egy olyan filmet, amit 20 láttam, talán csak a macska fogot láttam ennél többször, nem osztályozhatok másra, és elnézést kérek, hogy így már az összeg 20 lesz de 10. 7-es, én nyolcas adok.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 következő film, mivel foglalkozni fogunk, az az Isten hozta őrnagyúr, úgyhogy arra kérünk mindenkit, hogy aki látta Fábri Zoltán filmjét, vagy olvasta örkény Istvánnak azt a örökbecsű darabját, amelyből a, a forgatókönyvet maga Fábri Zoltán írta, akkor az írjon nekünk, legyen szíves a 0629 986 986 os SMS számra, Ez a hétmester lövésze, és a következő egy órában továbbra is vigátékokkal fogunk foglalkozni. Fábdizoltán az én személyes véleményem szerint, aztán ezzel is lehet vitatkozni a 0829-98-98-os a legnagyobb magyar rendező valaha. És nem elsősorban emiatt a filmje miatt. Nem, az, inkább az ötödik percét, ha már nagyon egyet kell kiemelni. Jaj, ja, ja. de azért van egy, van egy jó pár olyan film, például a kétfél idő A pokolban is megmerevelni ide. És ha, még van egy kertőle. És még van egy jó pár olyan filmje amelyet meg lehet műteni. Szóval az Istenhozta őr, nagy az a Tóték című örkény, mert abból eh, született, és ez egy, ez egy, egy szatíra, egy film szatíra, Fábri Dánnyi. Nehéz is kicsit vígjátéknak besorolni. Tehát én amikor de azt mondtad, hogy vígjáték, lehetni. hát az lehet? Az lehet, az lehet, de, de hogy mondjam, miről szól ez a film a ti számotokra? Hmm. Én népszerűtlen leszek azzal, a, a, a, a, amit mondani fogok, mert én számomra igazából a magyar dráma irodalom tragikus sorsáról szól. Arról, hogy és tudom, hogy most sokakat biztos megbántok, hogy, hogy ugye ez is egy ilyen kultikus mű. Én tudom, maga a dráma is, és a, a film is, és rengeteg rajongója van, de, de szóval, hogy ez a magyar dráma irodalom kiemelkedő darabja, szerintem ez nagyon szomorú. Szerintem ez nem egy jó dráma, ez egy ilyen leegyszerűsítő, egy ilyen didaktikus, abszurd redukció, nem minden abszurd alapján, nem, nem olyan, ami utána is még gondolkodnod kell rajta szakki. Szóval, ki, szóval nekem, nekem nagyon szomorú volt így újra látni ezt. Szerintem ez nagyon tréfás, groteszk egyébként. E, jó, akkor én hagyd mondjak egy harmadik véleményt, aztán kik dönts el, hogy, hogy melyikbe van valami, valószínűleg egyikbe sincs. E, én először a kisregényt olvastam, tehát létezik egy dráma, létezik egy film, és létezik egy kisregény, a kisregényt a törkény ¿Estaba? Gyakorlatilag egy hosszú novella, olyan 20 perc, szerintem elolvasni. E, Mindenkinek rettenetesen, nem, egyszerűen hihetetlen élmény volt. Tehát én szerintem annyira jó, hogy, hogy azt nagyon nehezen tudnám most itt, e, annélkül, hogy e, egyszerű ilyen leborulós nyal, nyalásba mennék át dicsérni őrkéncstílusát egyébként, is a nevetséges őrkéncstílusát dicsérni, mert örkény magas stílus. Tehát tényleg. Na, ez, ez az, ami, ami engem annyira elkeserít, tényleg. Tehát őrkény, őkény, a, a tipikus az erős vonal, Tehát, hogy örkény. Na, nagyon mélyen nem. <síns> <síns> Nagyon mélyen <nem. síns> Ha de... hatásoljak had, egy hidat a kettőtök vélemények közé. Én azt mondanám, hogy örkény az a groteszk és az abszurd legnagyobb alakja lenne, ha nem lenne rozsák. Én azt gondolom, hogy így, hogy, így, hogy van rozseek. Hát ez verseny. Hát, hát most ebben a megfogalmazásban, ahogyan én erről beszélek igen. Tehát azt mondom, hogy ha nem lenne rozsák, akkor örkényre azt lehetne mondani, hogy ő maga a groteszk, de sajnos van rozsák és mosekkel való összevetésben örkény nyilván nem, nem, nem lehet azt mondani, hogy maga a stílus. De szerintem. Így, így önmagában véve nagyon erős. Tehát, hogy ahhoz, hogy hazai mezőnyben értékeljük, ahhoz, ahhoz túl erős, ahhoz, hogy nemzetközi mezőnyben azt mondjuk, hogy a legjobb, ahhoz pedig erős. Az én szívemhez minden esetre örkény rettenetesen közel áll, vagy az én gondolkodásomhoz, és szerintem azért lehet, hogy a hallgatók közt is van olyan, aki ezt hasonlóképpen érzi. De hát és mire a... való a 0629986986-os SMS-szám, ha nem arra, hogy ezt kifejezésre juttassa? Úgyhogy, a, a, egyébként a filmet, hogyha a bírálni kábor a kérdésed, egyébként egyáltalán nem erre vonatkozott, de a Volt vitte egy picit, akkor én azt mondanám, hogy messze elmarad szerintem a, a, az, az írott műnek a színvonalától. Részben an, a, az írásnak a hihetetlen tömörsége miatt. Ugye őrkénről mindenkinek az egypercesek jutnak elsőnek valószínűleg eszébe, ez tényleg egy műfajteremtő történet, és ebben a, egyébként annál persze jóval hosszabb, tehát 20 perces mondjuk e, e, írásban is e, ugyanolyan tömör tud maradni, és a film az viszont szerintem nyúlós, nyúlós, nyúlós, Hát egyszerűen nem hittem el, mikor, mikor ránéztem, hogy 96 perc, Többször láttam, és emlékeztem lehet nem meglepet, de mégis, és, és valóban közben is úgy éreztem, hogy jár. Igen, én abszolút egyetértek ezzel, hogy, hogy tehát túl terjengős, és ismé, önismétlő igazából fordulatok nem nagyon vannak, viszont a film szerintem azért erősebb annál a középszerű írás, minél ami törkény alkotott, mert zseniális színészek vannak benne, és tényleg, tényleg bármikor látni Latinovicsot vagy Sinkovicsot, tehát az önmagában érték. Lát, Sinkovics és Latinovics az egy olyan roppanterős páros, igazából azt látom hogy talán a magyar film történetében nincs még egy ilyen erős páros. Itt egymás partnereit játszák az őr nagy szerepében, a címszerepben Latinovics és e, Sinkovics a, a, a másik címszerep. Szintén a címszerepben, <gül> aki tótot játsza. Attól függ, hogy a Tóthékorról beszélünk, vagy az Isten hozta őrnagyúrról beszélünk, de Isten is címszereplő a filmben. Na most, őt e, ki is játsza? Hát őt, mint mindig Isten játsza. Szóval a... a, a, a, a A történet az én számomra az elsősorban a fasizmusról szól. Tehát, hogy mi no. a faszizmusról Csak nem Ezt van egy egészszerű mind. új. Az. Hogy az, az hogy társadalom kritikát éreztél benne? Az a sok doboz, amit fölöslegesen gyártanak, és aztán leeresztik a patakba, ez a, ez a mai világunk, nem? De figyelj, szerinted rólunk szól ez a műsor? Jó. Vagy inkább erről a filmről? Oké, hm? oké. Okay, okay fasizmusnál tartunk. Szerintem ez a film a fasizmusról szól. Szerintem a fasizmusról szól arról, hogy a, a fasizmus és a hétköznapi embernek az élete, az mennyire összeegyeztethetetlen és összeférhetetlen, és amikor ezt a kettőt egymásra vetítjük, vagy egymásra eresztjük, akkor az szétfeszül, és szétrobban, és, és össze összegyógyíthatatlan. Arról van szó, hogy megérkezik ez az őrnagy tótékhoz két hétre, és az őrnagy az tótéknál is őrnagy. És a tóték, azok t Képnék magukról az őrnagyot, mint a kutya a vizet, mert ők nem egy laktanyában kívánnak élni, hanem a saját házukban, a saját normális életkörülményeik között, amelyet megszoktak és amelyet élni kívánnak. De ezt nem tehetik meg, mert rettegnek attól, hogy abban az ő fiúk, aki az őrnagynak a parancsnoksága alatt áll a keleti fronton abban bele fog halni. Tehát, hogy Az lesz a vége, hogy a fiúk meg fog halni, hogyha ők az őrnagyot kirúgdossák. Úgyhogy mindenben alá alája mennek az őrnagynak, aki pedig a legkövetelőzőbb és a legakarnokabb és a legfassabb módon próbálja az ő életüket átszervezni annak a nyomvonalán, amely a kőkeményen fasizálódó magyar, magyar, a ma Magyarországnak és a, és, a, és a háborús logikának megfelelő. Én minden szabad egyetértek, csak könyörgöm, a fasizmus szót kapcsoljunk már ki ebből, mert ez ugyanolyan lehetne, hogyha egy római centúrion menne oda, nem tudom. Szóval ez az ember kiszolgáltatottsága. Nem, nem a fasizmus, most nem lett ott ez a fasizmus, ez nem egy olyan univerzális szó, amit minden terrorhelyzetben ha lehet használni. A, a, a szónak az etimológia, jajával hadáljak elő, a fassó szó az a veszőnyaláb, amelyet Annak idején Rómában hordoztak körbe, attól függött, hogy melyik, melyik centúriónak, ahogy mondtad, vagy melyik tisztviselőnek mekkora volt a hatalma, hogy hány fascista volt, tehát hány veszőnyalábja volt. Tehát ez, ez konkrétan, ez a szó, igenis innen ered. Tehát a veszőnyalábokról szól ez a film. Nem, Mi, Mi, miért? Miért? Miért? de a magyar közérdekben máshogy szól. A fasizmus, amely egy 20. századi diktatórikus ideológikus alakzat. Nem, ez általában véve az emberi kiszolgáltatottságról, hatalmi helyzetekről szól. Nem. De Miért ott megveszőznétek itt egymást? Én, én azért hozzak egy olyan megoldást, amivel talán egyet is fogtok érteni. Szerintem ez az érdekes módon a háborúról szól, ez a film. Annak ellenére, hogy maga a háborús helyzet nincs benne, és a háború borzalmáról. Ugye a háború borzalmainál olyasmikre szoktunk elsősorban gondolni, hogy ott véletlenül eltalálják a lábadot, és akkor onnantól nem lesz lábad, vagy eltalálják a szívedet, és onnantól nem lesz életed, és ott emberek meghalnak, meg ilyesmi. Tehát ezt ez szoktuk. Ugye primér véleményünk lenni a háború borzalmairól. Szerintem ez egy sokkal mélyebb bugyrát mutatja meg a háború borzalmának ez a film, hiszen egy csendes, békés észak magyarország üdülőtelepen játszódik, és a, az a két lövés, ami a filmben eldördül, az is tyúkok ellen dördül el, vagy, vagy nem cserkészek, vagy tehát valamilyen teljesen banális <síns> helyzetben. <síns> tyúkok, igen. Egy, e, tyukok, hát, bocsánat, a cserkészszövetségtől. Igen, <síns> az <síns> kemény van lenne. vannak, vannak cserkészek. Is igen, a egy. A filmben. Tehát azt akarom csak mondani, hogy, hogy ez szerintem a háború lélektaniborzámáról szól, amit ami megjelenik az őr nagy figurájában, és megjelenik a fiúkat rettenetesen, és egyébként teljesen jogosan féltő Tóték figurájában. Úgyhogy, és akkor ebbe belefér akár a fasizmus is. De is a... nyilván a másik világháborúról van szó, a fasiszta blokkban van Magyarország ja, is, tehát kifejezetten erről szól a film, arról szól a film, hogy van ez a militarizmus és van ez a pol, úgymond úgy polgári életmód és hogy ez a kettő összeférhetetlen és hogy valójában itt egy teljesen új szemléletmód az, ami megpróbál teret nyerni amelynek a képviselője az őrnagy az őrnagy az azt képviseli hogy itt mindenki háborúzik, nincs béke, nincs hátország front van, mindenki a fronton harcol, vagy dobozt hajtogat vagy legyártja az új margóvágót, vagy a fronton a partizánokat gyilkolja, nincsen olyan, De semmiképp hogy sem nincsen, nincsen olyan, hogy, hogy ölbetett kézzel várod a, a, a nem tudom én az ebédet, vagy a vacsorát, nincs olyan, hogy alszol, nincs olyan, hogy pihensz, mert ennek a következménye az az, hogy a rohadt büdös kommunisták le fogják nem tudom én tolni az országot a térképről. Hát De. erre egy nagyon jó példa, amikor az őrnagy azt mondja, hogy amikor a fronton épp nincs mm. semmi tennivaló, akkor leszokta vág, vágatni a, a, a kabát -gombokat. Gombokat A katonáival, és hogy azok visszavarják. Na most ez az őrnagy kerül bele egy olyan helyzetbe, ami, ahol ez a viselkedés teljesen indokolatlan. Ugye azt még valamelyest el is hiszük, hogy a fronton ez lehet, hogy indokolt, vagy, vagy hát ebben Indokolt, a te... de hogy is indokolt, nevetséges. Igen. Persze. Hát de de nem voltál. Jelekről beszél, beszél azért te voltál. Szóval. Én voltam. Jelek. <laughs> jelekről beszél az őrnagy, hogy hogy, hogy ha, ha, ha, nem, ha nem foglalod le magad, akkor mindenféle gondolatait támadnak, és akkor ezek a gondolatok ezek meg, megzavarják a lelkedet, és akkor lelki beteg leszel, tehát kvázi a gondolkodás meg a lelki betegség között, rögtön van egy párhuzamot, lepkét nézni a tótnak tilos, mert ha lepkét nézi, akkor rögtön utána ugrana és szeretné elkapni, és ha szeretné elkapni, akkor addig se készülnek a dobozok, meg nem tehát, hogy Ez egy. De hogy mondjam, én ebben azt látom, hogy van az életköre, meg van a háború köre, és ez a kettő, ez egymást lefedni képtelen. És ez a groteszk, ez abból fakad a filmben, hogy megpróbálják ezeket egymásra erőltetni, és csak nem megy. Kedves Tóth, amikor ideérkeztem, úgy meg volt rongálódva az idegrendszerem, hogy lidérces álmok gyötörtök, és sehol sem éreztem biztonságban magam. Azóta elmondhatom, hogy nem csak meggyógyultam, hanem meg is fiatalodtam ezen a kellemes helyen. Tóth egy pillanat alatt átlátta, hogy az őrnagy ároknak nézte az árnyékot. Mit csináljon most? Leplezze le az őrnagy tévedését vagyis szégyenítse meg. Vagy ugorjon ő is, és ezzel fogadja el valóságnak a látszatot. Uh -huh. Ö, én most szeretném ugyanazt mondani, mert múltkor, és most, most bocsánatot kérhetek, két héttel ezelőtt Ger Gerinek az egyik kedvenc mondását, mert ő nem volt itt, pofátlanul elraboltam, és ez a kedvenc mondása pedig az, hogy... Nem dokumentumfilm, ez érzem, erre, hogy, hogy más szerintem is erre voltál. Sem, nem csak ez volt az. Igen, ez őnek a kedvenc mondása csak az adásban mindig én szoktam mondani, és most megint kikívánkozik belőle, hogy szerintem ez sem dokumentumfilm, és bár Robit nagyon nagy intenzitással mondta azt, hogy milyen olvasata van erről a filmről, én szeretnék azért egy másikat is behozni, tehát szerintem az őrnagy itt nem feltétlenül a fasizmusnak egy ilyen ideológikus helytartója, aki, aki a fasizmus rendszerét megvalósítani hivatott itt a civil társadalomban, hanem szerintem ő egy szerint ő egy ember, És az a megfogalmazás, a, a pontos szerint, amit itt a végén mondtál, hogy a háború és a, a civil társadalom köre nem fér össze. Arról van szó, igen, pontosan, hogy az őr nagy nem tud már kilépni a háborúból, ő beleőrült ebbe, és nem, nem tud újra civillé válni. És ú, pontosan erről szól, hogyha ez egy ilyen amerikai háborús regény lenne, ugye csomó ilyen van erről a szól, vagy, vagy valami csekély amerikai háborús adán, filmek, filmek, lenne, is vannak erről. filmek is, amelyek része regényekből készült. Tehát, hogy, hogy ha egyszer, egyszer háborúból jössz, akkor onnan nem tudsz újra kilépni. Szerintem, szerintem e inkább erről szól. Mint Rambó, mint maga John Rambo. mondjuk. Tehát, a című, őrnagy, képzeljük el a civil. Az, az őrnagy egy grotesz John Nem most ez nyilván egy nagyon szemét kérdés, mert ne, nem a válasz erre, mivel Rambo egy másik, egy magányos hős típus, és nem arról van szó, hogy a társadalom akarja ő rá akarja az akaratát, hanem arról van szó, hogy a társadalom akarja ő rá. De pontosan ugyanarról a beilleszkedési konfliktusról van szó egyébként. A vagy a taxisofőr, mondjuk. Szintén magányos hős, tehát és szintén visszatér igen, a háborúból. Igen. De olyat nem tudok most olyan példát, ahol mondjuk valaki visszatér a háborúba és egy családját elkezdi terrorizálni, mert megőrült ebbe <kül> és nem tudja anélkül a rend nélkül már vinni az életét, és úgy bánik mondjuk a feleségével gyerekére biztos van ilyen, de most nem tudok ilyet Aha. mondani. Minden esetre az a, az, a, az a jó ebben a filmben például, amikor megpróbálja az őrnagy, a, mert hogy így igazából, amiben megtalálja a, a saját számítását, meg a neki tetsző életformát az a dobozolás és a dobozolás az, amivel aztán rámegy az idegeire az egész családnak. De... Képtelen arra, hogy beteljen a dobozokkal. És még, és még, és még dobozolni kell, mert amíg vannak kommunisták, addig a dobozgyártással nem lehet le. Ennyire ez el, a kommunista, az nem kerül elő a, a el, filmet, Inkább az általános ellenség, vagy a, partiz, a partizánokat. Partiz, sőt, még az oroszok is gyárthatnak, ugyan kisebb méretű dobozokat. Igen, az lesz majd a, a jövő. Hát, erről van szó, hogy le lehet vezetni ebből a dobozolásból is egy komplet világnézetet. Tehát, és ebben látom a fasizmust, hogy a fasizmusnak nincsen szüksége igazából ideológiára, mert a fasizmus nem ideológia a fasizmus egy gyakorlat. És ez a gyakorlat, ez egy ideológiát aztán bárhonnan tud venni magának, ha akar. Mi mindannyian végtelenül örülünk, hogy a őrnagy úrnak ilyen jó a közérzése. És tudja, minek köszönetem ezt? Minek? A tabazalás. Van ebben az elfoglaltságban valami felemelő. Valami tiszta szépség. Valami lüktető lendület Dobozolni a legjobb a világ A legméltóbb emberi tevékenység. Ah. Mennyire így van. Néha elábrándozom rajta, hogy mi volna ha még több, sokkal több ember foglalkozhatna dobozhajtogatással. Egyszer talán eljön az az idő, mikor rávehető lesz az egész emberiség. Az nagy dolog lenne. Persze úgy gondolom, hogy ezt nem szabad uniformizálni. Minden nemzet más színű és más formájú dobozokat hajtogathat. A hollandusok olyan gömbölyű takár a sajtyúk. A franciák a tricolor színeiből. A legnagyobb, legszebb dobozokat természetesen a németek csinálják majd. De ez nem zárja ki azt, hogy az oroszoknak is, ha már legyőztük őket, szabad lesz dobozokat hajtogatni, persze csak kicsiket, mint a gyufaskatója. Világos, hogy ez nem lesz hamar, kemény munka kell hozzá. De ha győz ez az eszünk, a sikerük, az egész emberiség áldani fogja a nevünket. É, igazából nekem a film közben többször is eszembe jutott egy másik magyar film, egyrészt a, a tanú, nem tudom, hogy ez így beúrott-e nektek, van valami távoli rokonság, nem véletlen, hogy, hogy nagyon kevés színészi szerepe. Ábri Zoltának pont az egyik az a tanúhoz fűződik, és ennek Bacsó Péter is munkatársa volt ennek a jelenleg éppen terítékre kerül isten Istenhozta Őrnagyúr című filmnek, meg a eszembe jutott nekem Timár Péternek néhány filmtechnikai megoldása, ami szinte itt előre van vetítve, sőt akár... A... Lopta Timár Péter. Ja, tudom, magadó, hogy nem szeretett Tímár Péter. előre van vetítve kifejezés ellen, ha tiltakozza. Jó, jó, egy picit, én, én ezt burkolta, én burkoltabban mondtam valamit, azt, ha jól esik akkor tessék ez egészséges erotikában Lada gyártás például nagyon, nagyon emlékeztet arra a, a doboz gyártásra jaj, jaj, jaj de szörgyű, jaj de nyomasztó analógia ez, hadd ne utasítsam vissza inkább csak lép, lépjünk tovább ezen Én nekem a, egyébként a dobozolásra kapcsolatban még, amit mondtál, hogy neked szinte a fasizmus ö, nekem meg szintén. eszembe jut, van egy ilyen dolog, ami néha eszembe jut, és nem tudom pontosan, hogy hogy volt, valami idézet ez, de valami olyasmi, hogy, a, ö, hogy az ember illúziókban ér, és hogy a munka az tulajdonképpen a tartalmasság illúzióját adja az életnek, a gyermek az pedig a, a folytonosság vagy a hallatatlanság illúzióját adja az embernek. Na szerintem ez megint egy ilyen egzisztencialista megfordítása a dolognak, szerintem ez megint egy egyéni tragédia, és igazából arról van szó, hogy a dobozolás, Más tartalmassá teheti azt az, ezt az illúziót adja meg. És nem megint valami társadalmi kontextus látok én itt, hanem, hanem ennek a, a tartalmasságnak ő, ő ezzel a kísérletét. És hát a világot. Ő ezzel akarja megváltani a világot, és pont ez a lényeg. Hogy nem hogy jön az őrnagy vezeti le a valóságot és mindenkit, és az ő dobozolási histériája, az mindenkit meg fog váltani, mert ő szeret dobozolni, ő dobozolás nélkül nem tud meglenni, és ő igenis meg fogja váltani a tótot is, meg a tót feleségét is, nem, meg nem, a tóteknak találsz. Erről nem mondta azt, hogy majd én szépen megváltom őket, hanem majd milyen jó lesz, hogyha ők is megtalálják ezt a csodát, és én nem fogom őket fegyverrekényszerten, hanem talán majd egyszer mindenki látja, hogy Jó és, dolog, és, a és a dobozolás maga az esetleges, tehát az lehetne bármi. Nyilván. bármi. Nyilván, más nyilván lehetne a, a, a, a, az a legérdekesebb az őrnagyban, hogy olyan, mint egy ilyen hisztis csaj. És meg megy ez a passzív-agresszív, ilyen érzelmi zsarolás, hogy jó, akkor én már mehetek is, semmi probléma, én már is költözöm. Pontosul. Na le jó, ezt. meg van bocsájtva minden, de ezt többet ne forduljon elő. Tehát, hogy így, így megy ez a passzív-agresszió, meg ez a hisztis, hm. ami annyira jellemző egyébként a nőkre, ezt megfigyeltem, egy nagyon a, nő, karakter, a nőkre. A nőkre, esetleg ismerkedj még más nőkkel is, nem? De jellemző a nőkre. Meg a férfiakra. Hát sokkal inkább a nőkre. Hmm. Jó, szerintem mondjuk el akkor erről a filmről is, hogy, hogy hanyasnak gondoljuk. Én mondjuk azt mondanám, hogy, hogy 8-as, és a színészi játék az, ami iszonyatosan felhúzza, de mindenkinek nagyon ajánlom a kisregény formátumot. Szerintem a színészi játék húzza föl 6-ra bármilyen írott formát. Hát szerintem 7-es egyébként is. Főleg azért hetes, mert hogy nagyon-nagyon erős a, a színészi játék benne. Egyébként én sok kifogásolni valót találok. Amiben kifogásolni valót találok, az az, amikor az őrültör nagy hisztérikusan rohangál föl alá, meglövöldözik a teljesen civil szituációkban. Azt én nem találom túlságosan hitelesnek annak ellenére, hogy tom, hogy nem dokumentumfilmről van szó. Az Isten hozta őrnagyúra Herceg menyasszonya valamint az Any Hole című filmekkel foglalkoztunk eddig, azokkal a vígjátékokkal, amelyek azért valamilyen módon mégiscsak kilógnak a sorból, elsősorban nem a zsigeri röhögtetésre, hanem elsősorban valamiféle Tréfás, valóban mulatságos Ám de mégiscsak milyen intellektuális kalandra Invitálnak titeket velünk együtt 0629986986 os SMS számra várjuk azokat az SMS-eket Amelyek a filmekkel Az élményeitekkel Vagy a mi véleményünkkel kapcsolatos Intenzióitokkal kapcsolatosak Keményen megy a szóváltás köztetek Mely írja a kedves SMS író Igen Vesézés alapos nem. minősíti a kedves SMS író Nem a vesézésére gondolt Nem szerintem a téma kivesézése Lehet. Biztos, hogy egymás. Mindkettő, mindkettőben jók vagyunk. Biztos, hogy egymás közigelőzésére gondolt. Már nem voltam eddig elég kemény vele Szabolcs. A filmben a színészek királyok, ők voltak a legjobbak. A többi <hül> nagy színész megközelítő. megközelítő őket. Nem, valószínűleg nem közelíti meg őket, ezt akarja mondani szerintem az SMS írója, amit azért tényleg emlékezünk meg erre, hogy nektek nincs az érzésetek, hogy tehát én tudom azt, hogy megváltozott a világ, és most nem egy págeranttal kell, és nem egy, egy darvasván vagy Cinkovics vagy kell, hanem másfajta nagy színészek kell no, lennének. De hogy nincs. Tehát, hogy, hogy nagyságrendek közelében nem vagyunk annak Magyarországon színve. Le lehet, hogy igazságtalanok van. vagyunk, mert készül olyan film, mint az Isten osztörnagy amit lehet, hogy csak hatosra pontoztál, hmm. de akkor kíváncsi vagyok, hogy a jelenlegi film Tanyasra Jó, tehát voltak, nagy, de, nagy, tehát hogy már a színházakban is nagy szerepeket játszanak. És, és azért és láttam is óriási alakításokat. Tehát az, szerintem egy kicsit ez ilyen a, a nosztalgia sem a régi már jellegű kategóriás, hogy mindenki mindent mindig a Latinovicshoz mér. Ne, nem, valahol, nem, nem, szó nincs belterjes. arról, nem én, én, én na ezzel most megint durvát mondok, de szóval, szerintem azért a magyar színház is megérne most egy misét. Egy misét, vagy esetleg? Hát egy misét, hogy könyörgöm, legyen jobb, addurám. Tehát de a hogy a megérne a misét. Azért nagyon komoly probléma van, és a film az csak valami eredeztetett ebből. De, szóval, hogy azok a nagyszínész karakterek a lényeg, ez, én szerintem az SMS is erről szól, hogy mintha nem lennének olyan, olyanok, akik meghatározzák korunk színjátszását. Azt írja az SMS író, hogy ha ezek a színészek, akikről szó van, már mint a Sinkovics meg a Latinovics, ha nem magyarok, akkor világsztárok. A film nagyon magyar, reménytelen. Ezt írja az SMS író. Hát én azért... Ezt szerintem ez korrekt. Tehát én ezen nagyon egyetértek. Egyébként ez annyira korrekt, hogy maga őrkény leír egy, egy olva, olvasónak szóló, vagy a színházi nézőnek szóló levelet, amiben a magyar reménytelenség a Sisypusz példáját hozza. Tehát, tehát ha ez a film a reménytelenség érzetét keltette, akkor, akkor őrkénynek a gondolatát elég tökéletesen adta vissza. Hello, lemaradtam az előző film címéről, mondjátok el újra, kérlek, köszi ez a Herceg Mennyasszonya című film inkább letöltésre ajánlott, mint kölcsönzésre Döbbenet a filmben, hogy miközben röhögsz rajta háborzongatóan áll előtted az emberi kiszolgáltatottság és a háború Kondolom, hogy Ez enihol, a... Hall Amikor elmennek arra a nagyon szomorú második világháborús filmre Nem hiszem, a háború szerintem. esetén túsz leszek? Háború esetén az. Örkény szerintem is stílus, lásd azt meséld el Pista az Örkény színházban Igen, azt én is láttam, és megjelent egyébként hangos könyvben is, úgyhogy mindenkinek ajánlható Szevasz, írja az SMS író, kár, hogy minden részvényed eladtad az Apokalipszi sertében. Jó kis műsor volt, írja a kedves SMS író. Hát, Ezzel a mostanira is egyben mond valamit. Hát, de hát nyilván hallgatja érted, és ez nekünk elég. Egyébként meg nem tudod, hogy milyen pénzt kaptam azokért a részvényeimért, úgyhogy ne sajnáljuk, kérlek. Edward, Nine From Outer Space című filmjének egyik szereplője, szintén pankrátor volt korábban, írja az SMS író. Ez Ezt nem tudtam. Hasznos információ. Ez melyik film, kérdezi a kedves sms ez a Herceg, menyasszony? Vagy ez Isten hozta Örnagy úr? Esetleg az Enihol? Vagy pedig? Vagy a pedig. Pedig ez még így se című film, amiről a következőkben lesz szó. Hm. Ugye te is elgondolkodtál már arról, hogy hol rontottad el az életedet. Miért kellett nekem pont a rock választanom? Igaz. Valamire érdemes szakosodni. Pedig lehettem volna akármi, lehettem volna halász. A halászok ugyankor a hajnalban kelnek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 Egy, az én nekem számomra egy nagyon-nagyon kedvenc darab, nem is elsősorban önértékén, hanem azért, mert bebizonyítja az én számomra azt a tételt, amit én mindig is vallottam, de hát persze viszonylag kevés példát találra az ember, éppen a tétel természetéből fakadóan, a tétel ugyanis úgy hangzik, hogy nincsen rossz műfaj, mert minden műfajon belül, minden létező műfajon belül a legjobb, legerősebb darab az már jó, Tehát már a jó kategóriájába belefér. Hát erre jó példa volt, beszéltünk pár hete a helyről, ugye, amely a, a igencsak kérdőjeles musical műfajban tudott egy, egy hatalmas uh, uh, élményt adni. De oda, de oda van legalább három példa, mert azért mondjuk ott van a Hegedűs a háztetőn, ami szintén egy, egy kiváló musical. Tehát azért oda-azért oda vannak legalábbis lehet mondani példákat. Ide a Nevezzük meg a műfajt, a romantikus komédia műfajába nagyon-nagyon nehéz, és sokáig azt hittem, hogy reménytelen. Tehát sokáig azt hittem, hogy egy elátkozott műfajról van szó, miközben mindvégig tudtam, hogy nem lehet szó elátkozott műfajról, hiszen nincsenek elátkozott műfajok, kivéve természetesen a magyar nótát. De ez most egy más kérdés, ezt tegyük félre. A magyar nótán kívül nincsenek elátkozott műfajok, mert mindig kell egy kivétel, és a, a magyar operett. nóta. Nyilván a magyar nóta a kivétel. Operett? Hát. Tehát a magyar után kérdés. és az operetten kívül. Valami, és, valami most elkezdtem rettegni, hogy gyűlni fog a két a sorraban. Most szobáltam ezt a Brian életést rá. Szét, robbantom magát a koncepciót. Sőt, sőt, igazából igazából lehet, hogy az a titok, hogy itt két jellegesen magyar műfajról van szó, vagy legalábbis közép-európairól az operettet igen. nézzük. Tehát le lehet, hogy ebbe a saját magunknak a, a hihetetlen szidalmazási kényszere non, van benne. Igen. De lehet, hogy máshol az operett, mint világzenét hallgatják, és mivel olyan nagyon exotikus, Ezért aztán talán még kedvelni is tudják némely operet betéteket, mert ha már egyetlen egy operett slágert fel tudsz idézni már, nem, amely egy tetszik már nem áll meg a tétel, hogy egy egyálátkozott műfajról lenne szó. Most itt láttam egy, is látom egy jó denevér előadást. Tényleg? Egyszer láttam. Tessék, parancsolja, Szabolcs! Erre, erre, erre van járgomban. akkor mostantól szabam... magyar nótát hallgatunk a két hét múlva, amikor legközelebb leszünk várjátok, és figyeljétek az adást, mert elmondjuk nektek, hogy mi az egyetlen jó magyar nóta. Szóval. Ez a műfaj, ez miről most szó lesz, Ez a romantikus komédiának a műfaja, talán a legelső romantikus komédia, ami készült. Nem egy olyan régi műfajról van szó, ugyanis a 15 évvel ezelőtti micsoda című film, amely nagy sikerével megágyazott ennek az egész műfajnak. Ezt most nem értem, hát a 30-as években is készült már. Igen, romantikus igen, komédia. hát persze. Ott van a Meseautótesség. Vagy a Ének az Esőben. De csak de, még táncolnak. Az az az az és a Nem lehet romantikus vicces műfaj. Akkor nem lehet jó. De. De. De, én, én, én, én arról beszélek, hogy ez a, roman, ez a romantikus komédia. A, gyakorlatilag az utolsó 15-20 évben futott fel. Van egy standard. Vált, vált, egy ilyen, vált, vált egy ilyen nagyon népszerű, nagyon futtatott Hollywood film Nem, nem, itt, itt most, és tényleg előre is elnézést, itt muszáj vitatkoznom, mert a romantikus kommenté az gyakorlatilag a legősibb műfaj, az ilyen románc regény, és a, a szerelem az embernek azt a kihehezettségét, a szerelem utáni kihezettségét kielégítő irodalmi műfaj. Ez, ez ugyanaz a gesztus, ugyanazért nézed meg, és szerintem ha lesz ez még így, se azért jó, mert, mert nem buta módon teszi, és, és pontosan, hogyha te így. Így nem, nem akarod magad cikinek érezni, hogy így elérzékenyülsz a végén, akkor ezt nézd meg, mert akkor nem vagy ciki, de mégis elérzékenyül le. szerintem de ez az, az érzékenyülésről szól, ez szerintem? Arról is szól, ar abszolút szól, hát arról itt nem. Itt, itt nem az a lényeg, szerintem. itt közben szerintem, is végül. Az, is ben, az is ugyanúgy lényeg, mint más. Jó, bocs, elnézést, ha az zsömlés most elrontottam egy picit neked, de se szerintem, hát az a vége. E, mindegy. E, da, e, azon igenom, azon jelent, áll, mert ő a könnyeitől nem is látta. jó bocs! Jó. So, roll roll roll az jó, jó, ja, szabol szerintem Szabolcs, szerintem te pontosan tudod, hogy miről beszélek. A Meg Ryan, Julia Roberts, Jennifer Lopez, Drew Barrymore, Sandra Bullock, mm. Jennifer Aniston által játszott női szerepekről, a Tom Hanks, Richard Gere, Ben Stiller, Matthew McCannagy, Will Smith és Hugh Grant által játszott férfi szerepekről, a a szerelem hullámhosszáról, meg a derültékből polliról, és mindezekről a filmekről, amelyeknek pontosan ugyanaz a dramaturgiája, mindig ugyanaz történik. A történet elején egymásba szeretnek, minden csodálatosan alakul, de aztán a turpisságra fényderül a film pontosan kétharmadánál, ahol összevesznek. Igen, de utána az, az aranymetszés pillanatában megtörténik a konfliktus, és akkor úgy néz ki, hogy végleg és egyszer és mindenkorra vége, és akkor jön a sírás, rívás, meg persze az, az És amiben elhangzik a, a, hogy tudtál így hazudni nekem, tehát kiderül, hogy vég, mindvégig hazudtál, és soha nem bocsájtom meg magamnak, hogy közel magamhoz, és aztán a legvégén pedig egy huszáros roham, valami motoros üldözés, vagy az egész stadion előtt zajló lánykérés, és a végén a boldogság és az egymás nyakába borulás mindegyik filmre emlékeztetően. Ez az a dramaturgia, amely az összes létező, hollywoodi, romantikus komédiára jellemző, és ami a legérdekesebb, hogyha ha lesz ez még itt se című film sem, Abszolút nem, csak egyszerűen annyira jól csinálja. És a e, Jack Nicholson. Én, én szerintem, hogy ámlok a színészi játék, tehát az összes színész, aki benne van, az összes szereplő szerintem a. a, a Helen Hunt is nagyon-nagyon-nagyon erős benne. A, de le a Greg Kínára. Ja, le szerintem durvánba. Tehát a, szerintem ebben a filmben ez az erős, hogy nincsen olyan férfi, aki nem nézi meg ezt a filmet. Az énjének nincsen egy olyan része, amelyik olyan nőről álmodik, mint ebben a filmben. Miközben Helen Hunt. Ö, objektíven nem szép, csak mm, nem, nem, sőt, nem, nem, akár nem, nem, kifejezetten pont, csúnyának is de, mondanám, de ennek de, ellenére. De, de azt ellenére... Tudja, hogy, tehát, hogy kisincs minkelve meg ijesült. Tehát, de le hogy ez nagyon egyetemes. De azt, hogy szerethető. Így van, így van. A Greg hát ki nem szeret bele, ha megnézi a filmet? Kibe? A, hát a meleg srácban. Aki, a vagyunk. Srác. piszik vagyunk. A feg. De most sokkal piszibbek vagyunk egyébként, mint Jack Nicholson is nem tudtuk. Ki, nem tudtuk kimondani azt, amit a filmben nagyon sokszor a elhangzik, mert a filmben, számára mert számára számára a filmben számára számára csak, csak ez hangzik el, a legdurvább szavakkal, de szerintem a Cuba Gooding Jr. is nagyon jól játszik, tehát, és a kutyus, és az annyira édes. Mi is a szerelem? A szerelem olyan, Nyiss, ki beszélni akarok magával! Egyedül is boldogulok. A szerelem olyan. Hol van? Te szárházi, farcórunkan éles Mi van? Talán majd máskor. Helyes. Én... megtaláltam... megtaláltam Vertelt, Mr. Judel. Na hát... micsoda megkönnyebbülés. Aha. Mondja... Maga... Netán bántotta őt? És észrevette, hogy én itt dolgozom? Nem, nem tudtam. Talán szereti, ha zavarják, miközben a kis kertecskejében pepecsel? Nem, nem Nem én. szereti. Én akkor végébb kihúzom a telefont, és nem szoktam majd tudni nyitni, mert akkor hát köszönjük. én mindig dolgozom. Ezért soha, de soha, Nem merjen zavarni, világos? Akkor sem, ha tűzöd ki. Akkor sem, ha dulakodást hall a lakásomból, és egy héttel később rothadó hullaszak bűze a folyoson. Akkor tegyen zsebit az orra elé, és ha olyan elviselhetetlen lesz is a bűz, hogy azt hiszi elájul, akkor sem merjen kopogni nálam. Vagy ha metán választás van, és meg akarja ünnepelni, hogy az éppen aktuális mélyen farba mászó mellett az Egyesült Államok első buzi elnöke, és Önt is vendégül látja az elnöki rezidencián, maga pedig szeretné világká kürtölni a jó hírt. Még akkor se kopogjon. Ezen az ajtón ne. Soha, semmilyen oknál fogva. Világos szépségem. Igen, nem fogalmazott túl finoman. Rendítsek. Ez az az ajtó, amin nem szabad bekopogni Ez az az ajtó, amin megmondta, hogy nem szabad bekopogni Ne kopogjanak be ezen az ajtón, És aztán természetesen mégis újra bekopognak ezen az ajtón, De minek? Még nem halt meg? Nem Esetleg volna rám út, hogy ezentúl maga vigye le a kutyáját sétálni? Ezer örömmel Ön csodálatos ember Én kettőkor szoktam levinni Adok egy kulcsot, hogy ne ébreszze fel simon És húzza el a függönyt, hogy lássa Isten gyönyörű világát. Akkor ő is megérzi, hogy egyszer minden rossz jóra fordul. Ezt a szöveget hol tanították magának? Csak nem egy panamai reszely matróz lebújban. Vagy most, hogy lelép búcsúzóul, még meghúzta a flaskát? Őrültekből túl kínálat van itt. Próbálkozzon máshol. Eh... <tos> Ez az a film, amit azért lehet, szeretném például, azért tudom nagyon szeretni, mert egyáltalán nem PC. Tehát, ahogy mi az előbb ilyen teljesen zavarba jöttünk, és belénk fagyott a szar, hogy, úristen, most itt most hogy mondjuk ezt, hogy egy, hát a meleg srác vagy. Tehát ez a jack Nicholson nem csinál ebből a problémát, hanem egyszerűen lebuzizza. Tehát megy a kőkemény buzizás, és az egész mégsem. mégsem rossz indulatú, és mégsem gonosz, sőt. hanem ilyen, sőt, sőt végtelenül sőt, jó indulatú. Végtelenül szerethető. Tehát, hogy így az a, és pont ez a lényege, pont, pont, pont, én pont ezért gyűlölöm a PC-t. Mert a PC az nem arról szól, hogy ne szidd a buzikat. Nem tartalmi. Hanem, hogy ne, ne nevezd őket buzinak. Nem valami hogy, más, tehát, hogy, hogy igen, írt igen, körül, az egy akkor nyelvi, aztán... Igen, igen, igen igaz, igazából egy nyelvrendőrség a PC. És, és ez az a nyelvrendőrség, amire a Jack Nicholson itt kakil. Szarik. Tehát, hogy, ha érted, ez az a konkrét szituáció, amikor a Hollywood volt, felmondja azt a azt a diktátumot, amit egyébként sok esetben maga Hollywood diktál. Tudjuk, hogy Hollywood egy sok sokarczú lény. Nem, nem, ez ez nem, ez a baj, hanem tehát hogy nem mondja föl. Tehát itt egy köcsögöt játszik, egy nagy pofájú köcsögöt játszik Jack Nicholson, és szeretni való hős játszik mindezt. A, a végi ugye igen, de tehát hogy idegbeteg, de ez Nem idegbeteg, pánikbe, pánikbe pánik, pánik, nem Most PC akarsz lenni, tehát idegbeteg, nem, nem pontos szeretnik lenni, pontos. <laughs> pont, pont, <laughs> jó. <laughs> jó. Tehát amit én mondani szeretnék az az, hogy a kettőséget próbálnak megformálni Jack Nicholson Itt nem a pisziség elleni kirohanásról van szó, mint mondjuk a, a tű, tűzoltó sorozatban, a Geninak jelenetében, yeah, hanem itt a, az ellenszenves Jack Nicholson én megformálásában van kulcs szerepe. Nem mondja azt, hogy, hogy ez jó fej, aki ezt így mondja. De nem Azaz, az az én ellenszenvesem. Nem, nem, de, nem. De, de, de, Egyébként de, de. szerethető. És aki szerethető, is átélhető, szerethető amíg, mint egészében, persze szerethető. De arról van szó, hogy közben egy tahó, de mégis szerethető. Pont ez a lényeg benne, hogy ez egy emberben van. De, be de ott amikor, amikor ő búzízik, akkor is szerethető, mert azt egy. A végre jól megmondja, és akkor utána kiderül, hogy hát azért az én el elnél el kicsi bonyolultabb. De nem arról van, van szó, hogy utálja a buzikat, hanem arról van szó, hogy utál mindenki. Így van. Történelmesen a buzikat is, és a buzikat is buzik, utálja. mindenkit. És a heterókat is utálja, nem a heteróságuk miatt, a buzikat is utálja nem a buziságuk miatt, de úgy buzizik, meg úgy zsidózik, ahogyan Hollywoodban eddig még nem hallottunk senkit se. Most hallhatom műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Ez Csade a tököm metaforákkal, fejezzék be az enyelgést. Egyenek inkább. Jó, Na, megadom a tartozásomat. Ráira jövő héten? Is. Nem, már ígértem, és ezt szeretném betartani. Éhe halok! Brian! Várjon! Üljön le, tudja, hogy itt nem várok. Zsidók ülnek az asztalomnál. Múrizza. Az nem a maga asztala, hanem az étteremé. Viselkedjen! Most kivételesen üljön másik asztalhoz. Ne. Vagy várja ki a sorát. Nem meddig zabálnak még? Az étvágyuk nem olyan nagy, mint az orruk mi. Tessék? Ennyi vége kirúgom! Hadd beszélgetni. Nem vele. érdekel, Igen, hányan nem. olvassák az ügyet. Nem, nem, meg ne lássam itt! Nem hagyom, sietek. nem hagyom. Szóval, hogy neki nem az a problémája itt ebben a konkrét szituációban, hogy akik ülnek ott, azok zsidók, hanem hogy leültek az asztalukhoz. Tehát, hogy abban mint az ő asztalához, ahol mindig ülni szokott. Tehát, hogy így, így ne, ne, ne terpeszkedjenek már zsidók az ő asztalánál, de nem zsidók lennének, ugyanígy problémája lenne velük, és akkor úgy nevezné őket, amilyenek ők. Tehát, hogy nem PC, de alapvetően az alaphelyzet, az alapélménye a csávónak az, hogy mindenki forduljon fel rajta kívül. Hát pontosan ezért nagyon szórakoztató, mert mit tudom én, én, én nem bírom elviselni, hogy ha valaki buzizik zsidózik, stb általában, De ez a figura ez olyan szinten gyűlöl mindenkit, olyan, és olyan élvezet hallgat, hogy mindenkinek mm -hmm. megadja, de a legkőkeményebben és a bizonyos szinten, bizonyos szinten a leggeniálisabban, egy bizonyos nagyon alpári szinten a leggeniálisabban, hogy ettől, ettől válik nagyon szórakoztató a figura. Érdekes azért ez a distinkció, mert <coughs> engem meglepne, hogy, hogyha általában az ilyen hétköznapi rasszisták, meg zsidózók, meg buzizók, azok így igazából nem, tehát hogy ők nagyon konkrétan tényleg népcsoportokat utálnak, nem pedig frustrált szerencsétlenek lenni nének akik mindenkit utálnak persze tevez az utóbbira is igaz tehát ők amit igaz, én mondani is akartam, amit én mondani akartam egy hogy egy filmről a, jettni, a hogy itt színes ez nem dokumentumfilm nem dokumentumfilm dokumentum tudod sabolcs hanem ez ez egy fikció és akkor már majd, majd is a fikción belül tehát itt konkrétan egy hősről van szó egy figuráról van szó arról beszélünk kéznem hogy megerősítheted azért a az társadalomban Köszönöm. lehetséges hogy futkosnak odakint a társadalomban olyan zsidózok, akik olyanok nincsenek никоzon én is úgy vélem hogy a többség nem járne ebben is egyetértünk tehát ez a film ez talán nem az amerikai társadalomról próbál egy korképet hanem inkább egy ilyen fikció, egy szórakoztató és mindeközben megkönnyeztető dráma. Felháborít, hogy milyen előítéletesek vagyunk, és minden e, buzizó, minden zsidózót e, leszólunk, miközben lehet, hogy vannak köztük ilyen remek Jack Nicholson-szerű figurák is. Tehát nem szabad pusztán azért valakivel szemben előítéletesnek lenni, mert ő mondjuk zsidózik, buzizik vagy egyebek. Nagyon szerethető és nagyon átélhető figura egyébként az, a Jack Nicholson játszik. Tehát a végtelenül szerethető és végtelenül átélhető figura is. És, és végtelenül nyomorúságos, és egyébként. nagyon nagy melegség van benne, csak nem tudja kifejezni magát ki. Telen kifejezni magát, mert, mert, mert fél a gyengeségtől. Olyan, olyan figura kicsit, mint a Szabolcs. Tényleg, a, így, félek attól a fajta melegségtől, amit most Róbiára, hogy a filmről beszél, mint a legdurvább ilyen, hogy promótálná a filmet, hogy szépen mondják ezt. Tehát, hogy, hogy tényleg. tehát megetted. Egy az egyben ezt a, ezt a. Egyébként helyes mert én is megettem. Csak ahogy mondod, hogy tulajdonképpen egy megmikozott egy zsidózik, puzizik, egy unorító figura, de valami mély szeretet azért ott van. De, de biztos nem az emberek. És nem a... véle, hogy először egy kutya tud megnyílni. Tehát, hogy ez a folyamat ez egy kutyával indul. És csak utána képest valamennyire az emberek felénk. És ez is mennyire hiteles. Egy egyébként, de így van, én velem is egy kutyával, remélem, hogy először megtokni. Még nem történt meg, még nem született meg még az nem. a kutya. Még nem született e meg a kutyafejű gyereketek. Egyébként ígértem, hogy mindig a sorozatrajongóknak kedvezek, és egy, egy aki akit a monk című sorozatban csináltak meg. Egy picit máshogy, de zseniális figurának, tehát a kényszerbeteg, a kényszerbeteg de szerethető főszereplő. Itt azért a, a, a gyűlöletem mellett nagyon erős ott van a kényszeressége, tehát hogy, hogy átlépi a járdán a repedéseket stb. stb. és ezért én például eléggé jól tudok vele azonosulni akiben van egy kis hasonló kényszeresség az, az biztos, hogy ezt e, találónak találja hát, nem csak homofób és antiszemita ez a figura, de himsovinista is csak azért, hogy a palettán minden szint kimerítsük én ezt nem bírom ki mindig olyan gyorsan távozik és nekem annyi, de annyi kérdésem van nem is sejti, hogy a művei mit jelentenek nekem Mit jelentenek? Azt, hogy van odakint valaki, aki tudja, mi van idebent. Óristen, ez kész vém állom. Ó, kérem! Csak néhány kérdésem volna, nem mondhat nemet. Honnan ismeri ilyen jól a nőket? Olyanok, mint a férfiak. Csak hiányzik belőlük az ész és a józanság. Melvin Judal, az a figura, akit nagyon lehet szeretni, az az igazság, vagy nagyon lehet szeretni utálni, de, de, de nem úgy, mint Jocky Ewingot. Jockey Ewing a klasszikus eset az, aki, aki nagyon szeretnek utálni az emberek. Melvin azért más, nagyon Például más. Például azért, mert egy zseniális színész, és nem pedig egy másodvonalbeli valaki alakítja, és akkor esetleg, ha már őt így besoroltuk, akkor magát a filmet hova pontoznátok? Hú, hát én egy 8-as mindenképpen adnék erre a filmre. Én hetest adnék Helen Hunt miatt jó, tehát 25-szer húzza ha Én meg azt mondom, hogy mivel a műfajban nincs jobb, értelmetlen lenne 10-es alatti osztályzatot adni. Mm, ma sikerült négy filmből 3-ra 10-est igen, igen, Igen, de én a világ összes filmét nézve ezt reálisnak tartom. Hát csak hogy egy kicsit szexista legyek, a nők azok, akik képtelenek használni a 10-es skálát. Ha valamit szeretnek, akkor az tízesre, ha valamit nem szeretnek, akkor az nullásra értékeli. Én már egy kicsit meg is kívántalak. Imádom a nőket, köszönöm szépen. A hétmesterlövészének vége, azaz. Mr. Grabowski, ez itt a végállomás. De mondhatnánk azt is, hogy. A Mr. Baby. Ne felejtsd, a hétmesterlövésze még visszatér, ugyanis. Indiana, rajtunk csak lecsiklik a történelem, de ez maga a történelem.